Më më gjësë, e mirës se keni ardhur në klubin e më gjësit, në valet e klab e fem në 104 Më gjësë mjë mjë si Shqipëri, më gjësë si jeri Më gjësë, blenë gje Më gjësë, blenë gje Më gjësë, blenë gje Më gjësë, blenë gje Më gjësë si basë radhës, unë jam blenë gje Jam bashme shokët e mikëtu Cishë përthosht e Olta Pakëm parë, është shoqëria që ka rëndësi Ajo është mishësia, sinceriteti Dhe besimi, besimi. Ti shumë i renditshëm. Bravo. Siç siç si mm. e mora më kurtova. Shpresoj ta kuptoni dhe ju këtë. Sa është data da sot here? Data 10. Data 10. Mirëmëngjeshi edhe <laughs> gjithë miqve që na ndjekin nga Facebooku, nga Rrjeti. Sot është e premte dhe ne ju mirpresim këtu në klubin e mëngjesit, do bisedojmë për të gjithë kësaj. Koha, po kohë do dëgjojmë edhe muzikë, muzikë që e zgjidhni ju. <clears throat> Mund ta zgjidhni ose në Facebook duke e kërkuar. Uh, një një komenta tje, apo duke tërguar një mesajzh Në 069 20 70 22, 22 Dhe ka këngë të mira të një Për momentin, duaj Lipa ka një 2-3 këngë të mira mm, është vritat. e këngë nga Fifty Shades Darker, Darker. Që ishte është në brëm, pa event Një event shumë interesant Brëm i shtë e? Mosja vëtë kota një Jo, jo, ka që nërë parë Në brëm i shtë një sineplex Per mbrëm, ah, okay. Jamë sinë peks, po flasim për eventin. Janë bërë disa, po, janë bërë disa. Janë bërë disa evente sepse uh, ka ai shumë fansa, saqë mund uh, mund të bësh disa evente me me këtë. Po gjithsesi. Ehm <laughs> um, gocat, gocat kanë qenë më shumë mic. Në sinërin e parë, normal. Gocat kanë qenë më shumë. Po shumic. pra vazhdon kjo. Saga. Mm, mm, Dove, un kam këtë përshtypjen, për sa i përket kësaj. Sa do i keq ti atë film. filmin? Se filmi i mpar ishte i keq, më më sa ulfol. Ë, vërtet. Ë, ata dy aktorë do unë si kam parë bëjnë asgjë tjetër, nuk e di më se. Ajsni. Vos dizë se ai vajza se shkon. Skonto koza roli. Ajo vajza, gjithasaja ajo, ajo është, nuk e di sa, 29 a 30. Nice, se kam shumë një ka farë ty. Një, qy... një sekondash, a jam unë i gabuar apo apo mos tek The 50 Shades of Grey? Mm. Më rëndësishme është zoti grej apo jo? Besoj se po. Anastasia, Anastasia është kjo, sa po? Anastasia nuk është aq e rëndësishme, është. Ësakt. Është OK, është. Sa i gjithë vërtite të rëndtia. Po, pra. Ky është ai, apo jo? Po si si midis këtyre dy aktorëve unë siksha para siën përpara, ata nuk ua dia semra me thën drejtë. Kjo gosa është Kinga, është është e mirë. Po kjo është. Është mirë, ky djali tani që ta shaj duke sigur po shaj. Po shaj objektin e gjithë vëmendjes, pastaj sikur me thën kështu si burrash që. Po nuk më duket ne. Po them, hajde Ryan Gosling po i pranoj Kinga. Këprasht ka. Edhe Ryan Reynolds që është ai tjetri, etca çuna të tjerë në Hollywood që janë tani janë hot për momentin. Okej, janë çuna Kinga. E kuptoj. Po kërë nuk e di... Ja, mua e, e di, di të farë më bën përshtypje në të gjithë këtë historinë Okej, okay, se mm. ka ndodhur gjithmonë që janë bërë uh, filma ambi bazën e librave Dhe jetë të gjithë janë të mirë E shumis të dhe nuk janë të mirë Përmesh këmbarit Mua më bën përshtypje në të gjithë këtë historinë Kur njerëz i dalinë edhe flasin që thonë është heraj parë që kanë në letërsi në libër erotik dhe kjo është shumë e gabuar. Që ka, jo më janë. Se ka pasur, sështë. a është shumë më të mirë se ky, se mua librin nuk më. Po se si shkruan ti jeri? <laughs> ti si shkruan akademisë? Ka pasur libër erotik. Jo, jo akademia, janë njerëzit vërtet që flasin mbi këtë. Ti je un Andrea, në Google Meet. Përpara çu bën një një roman i tillë, dhe kjo është shumë e gabuar, sepse ne dimë nga historia e letërsisë që. Që kanë bërë romanë se kjo? Jo si kjo, më të mirë se ky, edhe me përmbajtje erotike më fort se kë. Më fort. Absolutisht po. Me kuptim më të. Se <laughs> janë bër filma. Janë bër disa janë bër filma. Janë bërën disa. E historinë e Marques de Sade që është bër film. Po, ai është i lindur dhruvë në vitin 1740, siç e treguan dietë, kanë linjë të shkurtër. Vetëm librin aty, po film Marques de Sade. Për jetën e tij. Marques de Sade, se mbajmë se është ajo de Sade, sadizmi që vjen si kushu çfarë ka di diajta ishte politikan revolucionar ishte filozof ishte shkrimtar po ishte gjithaja po amanta me punajë shumë më të mirë 27 28 libra markezit de Sade dhe nuk përmban por sikishim lidhje shumë me pastaj kanë edhe këtë filozofi me libra seksual e seksual e thepër pastaj janë tre autorë shumë të mirë franceze nga vite 1800 deri 1900 ne lutem se shumë herë bëhet për shtypje mund të bëj për shtypje kur të gjithë ne e pasëluar gjithëri sa je biblioteka apo njeriu Jo, është shumë e gëbuar, është shumë e gëbuar Kusua, është hera e par Suset kuike Jam shumë mirë, sot nuk ishën e ojë përsi Shiko, ka me, jo me qindra, po ka me mira filmat Dhe shumë herë më të mirë Të bazuar në Bilibra, që kanë përmbajtje erotike në edhim Kemi parë përshëmbull filmin me Tom Cruise dhe Nicole Kidman Tais, Ice White Shot Ice White Shot Të bazuar në romanit Under Nga autori austriak Çi kemi folur këtu në studio dhe është kur është bër si film, domethënë sa vite ka dhe ku e ku është ba. me shumë shumë shumë e bukur. Është akoma ja, si. Më afton kjo si argument. <laughs> <laughs> Talem, ta lëmë jo, ose. Jo, unë diç po, argumente, nuk më vjen mirë kur e dëgjoj. Le të kalojmë në argumentin numër 2. A kemi Gongun Alti se duhet ta bëjmë këtë tani? E kemi. Domethënë kemi disa gjëra që i ne ndodhin edhe ne flasim për gjëra që ndodhin, bie Gongu dhe mbarojmë me këtë temë, kalojmë në temën tjetër, jeti. Faleminderit. Tema e dytë është grabitja për... Uh, kaj wow, një qësime sotën, për sigurisht bërë një gati pistoletat shuna dhe gose se do flasim për grabitja. Qarë <laughs> <laughs> geni me, me vete. Ja, ishte një... A një vetë grabitja. Ishte mirë apo jo? Do me të... Sa, sa prejusht me, me, me... Jo me ngritje dore, me që jemi në radio, po... Mm -hmm. uh, me... Me un, un... Sa prejusht besojnë që grabitja ishte realisht grabitja. Unë mm, besoj <kri> Që ishte një grabitje, realisht grabitje Një realisht grabitje <laughs> Jo, të da bërshpyrën, do më thënë ishte një grabitje Rastësora, për Rastësishma, për e planifikuar E planifikuar e, e, e, e, e, e, rast jo, e, e rastësishma, për e planifikuar E rastësishma, për Rastësishma, për kër, kër grabitëm ne në 150 milion eur e mbajmënd A të pa ishte ditër që Ne po shkonim në rinas Unë futëm gabin Unë, Martini, unë futëm komplet gabin Ti jes kjo gravitja e madhe që tregoi neverysh gravitja e madhe e Rinasit. Ne kujtuam sa duhej të parkim. Është ai parkimi me lekë. E po kërkonim për këtë, i tham, ku je lekën, rajin, kumton, se, i jeven lekët se do na rrajnë, e kupton? Se dihet se është atje. Se Rina as mohon, e kupton? Edhe kur pam atë, ishte hapur, ai po merrte freskërojat. Morëm ato çantat dhe ikëm. Se kumton, <laughs> e kuptoam që ishte aty parkimi. Kaç kjo ishte rastishme po. Mandje Martina aty ishte ka qenë parkuar pastaj. <laughs> Nëse dua të them që se erasësishme. Erasësishme, asja, e rastësishme, e rastësishme, thonë se jo nuk është e rastësishme. E rastësishme kuptimin që është, domethënë në bashkëpunim, po, po sigurisht ditshka, po thosh diçka po. Atë kishte, ajo ishte ndihutë edhe maj. Atë nuk kishte nga dazije njëra. Atë nuk ka nga dazosh në kuptimin pa. e Ai ishte ai ishte blind pra, ishte ishte furgon. Furgon. Po. Ata këshin marrë në gjithë të ansët, po s'këshin marrë atë që këshin marrë atë që këshin të GPS-in. Se përse a i, i tështë ishte, ishte poshtë dili posh të dilijës shoferit. Se duke se kur dikusha këshin heqër këtë GPS-it të avën në këtë që mos të të marrit, mm. se ose i gjeni ëh uh, shumë kamera sishin të ndezura. Kamera sishin qendër ndezur në moment. as moment. Asnjë nga ata nuk ishte marrë në telefon policinë mm -hmm. policin, mm -hmm. të shmitarët kanë marrë në telefon policinë. Njerëz të tjerë ishin në rrugë. Ata kanë bërë edhe video. Ata po sigurisht po edhe edhe domethënë shumë shumë gjëra po. Po ishin edhe gomat, më thanë. Domethënë dëgjova që nuk ishin ato gomat e dukura, duhet ishin të fortë. Po ishte gjithë fugonin pra, ishte gjithë fugonin që ishte i dur. Goma integrale. Si shumë, to, integral, ja. Po integrale. Mm. Po Nëse, sot ishte gabim ata. Domethënë se ishte shumë shumë e dyshimtë, ishte shumë e no, vështirë no, besoj se që ishte të përgatitur. Që s'kishte njerëz nga Brenda etj. Ata për shkakun u vinin nga përballë. Ëh. Mm. Që do të thotë se këta e kanë ditur eksaktësisht se ku ndodheshin këta. Mm. Që tu dilnin tamam atje ku donin në atë vend. Sa okay, s'e mund mund të mm. nisesh nga pika B drejt A në të kundërt të dikujt edhe e takon rrugës, po ti do që ta takosh pikërisht këtu. Ku është vonën? Dhe thos që ti e di kur janë njëgjiturat nga autostrada oh. Kur mm. ka kaluar e jende I e mirë informuar e mega teko, yes. Për shumë në thonë, okej, okay, tani unë futën I keni edhe njësësh Që kanë pasur sypra e, rrugës Edhe njështë që ka ishen shumë e, e koordinuar Po Së këtë i më tanë që u mërëve së së parajshin Së parajshin 2 milionë, 2 milionë Këtë 2 milionë e euro, thos 2 milion e euro thuet. Se për një nuk njësëshim. Jo, po se a vlenë për një. Se për një mërëmi me, me qëra tjera. Ojta. Për një vimë punë, bëjmë krybin e mëgjesit dhe i fitojmë 1 milion e euro. Pa, pa, pa. Punë është për dy. Për dy bërënda ditës. Se dhe, dhe krybin e mëgjesit i fitojmë, po, të shtrirë në shumë të <laughs> <laughs> në shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shum Nuk mund t'u është për shumë që, kur jenë grabitës barën ka shiri, këtu është një yeah, e, ishte një dit e lodhshme. Ja, ishte një dit e sukces shme. Se edhe një pon, është një dit e lodhshme për shumë, po ti nuk e ndjenë lodin, se ja, ja, marrë në pas t'i ke marrë 2 milion në euro. Paj pa, shumë adrenalin, pa, fillin mirë, se qabën? të gjithë pritja lojja që bëhet fillin mirë, që t'u është adrenalin e gjallë. Spektakr ju a kishim bërë. Darga ishte e tërra e tyre, se edhe të kolbala, edhe të fevziu. Pa va. Ishte e një tem, të temë, do më thënë flite edhe ti mund të bëjë këshu me split screen, ti hapi zërë një gjithave, kënaqeshe. Po t'isha unë, njëri nga grabicit mund me jam, po themë, do hargjoja, bria një televizor i vijatë dykshtu, që ti di gjoja atë. Ka ishpak do hargjoja. Ka ishpak do hargjoja. Po sa personë temi, se nuk do atë bjënë sësit, se jam budala. Ka ishpak do hargjo hmm. <laughs> Do bli një televizor sikoj, është gravitja e re. Ka drejtë drejt. Shofesh vetëm televizor. Ëh. Mm. Thế si flasin për ty? A <laughs> gje e bukur është ofaq. Po ti më thuaj, nëse oz do ishte ti gravitcia, nuk do shikojë ti mbrëm. Nuk do isha në Shqipëri. M'vien keq. Oh, do ti doja po do si një ti. Brenda ditës. <laughs> do zhdukej direkt. Brenda ditës. Ja sikon kjo do, kjo kjo do bën te. Kjo nuk jesh. Kjo është, shume, kjo është nga do tipat që që të lejohet në ball 15 vjet burr. Emra s'i Ti që mundohet dalësh gufi 15-10 vjet me, ban, me mik Po Edhe me legët me vete Po legët <coughs> Do me thonë e oral Nuk e disi si të dem Për gjërat janë të is, fitat okay. planifikuar abrini. Disho, e disho të do të proposoj? Dishojmë Martin Gerricks O, oh, falem, Gerricks Dua shum, lipa Si, ja, jeri fillojt të mdoj vet <laughs> Mirë mqes <mjës>. Hands <laughs> on each other Couldn't stand to be far apart close of the battle now we picking fights and slamming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 Formohet në Tiran organizata rinore antifashiste debatik, djem të bashkuar antart i ideve komunista. Në vitin 1990, presidenti Afrikës e jugu deklerë këtë deklarojë se aktivisti Nelson Mandela do t'lirojë të nesëmën nga burgu pas 27 vitesh. Në vitin 1992, Mike Tyson u dënua në Indianapolis pas i u akuzua për përdhënimin e Miss Black America, Desire Washington. Në vitin 1996, sotështështështështështështështështështështështështështështështështështështështështështësht Supercomputer i IBM Deep Blue mundi për herë të parë mjeshtrin e shahut Geri Kasparov. Në vitin 1998,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 Në, në vitin 2005, gëron jetë në moshën 90-veçare Dramaturgu fitu e si shmimit Pulitzer Artur Miller Në vitin 2006, Fatmir Sejdiu është gjithë presidenti i rri Kosovës This is Club FM, 100.4 Jeri ki mendjen, e ka fjallin <laughs> Në kam mëndjen gjithë kaos Edhe atër e kur duke si kur ja E di, e di <laughs> Um, kju është fustan që është veshur për herë të parë sot deri? Pa, sepse vetëm dia e kanë bërë. Me, o dia e mbaruar sot e ke veshur, po ti nuk pret fare që këto. Fare, jam shtetënike. Donë të nuk ka, <laughs> po bra. Lahen <laughs> këto, lahen pas. Po po lahen, bie... <coughs> <para prakisht coughs> <pesta. coughs> <coughs> <coughs> ta nuk. Të falë, lahet para para kisht pas ka. Atë do. Pastaj bish. Lahet para sot e pikturosh. Po, po. Po <coughs> pse duhet larë? çdo ngjisin bërat. Jo, jo, s'ka lidhje. Ti jeh për Merak. E la me. Jo, sepse është bler, prandaj. Okej, oke, dakor. Pastaj. Ë, e çfarë është përfaqësuar sot këtu, le ta shohim. Vjeshtë apo mund të largohesh pak nga këta shikojnë njerëzit në televizor? Në saktë. Sa bukur. Ato më saktë. Duket, duket. Ikja e vjeshtës. Tani këto janë gjethe rrafi të zverdhura, diçka që kanë bërë një jerdan në kraharor, po? Po, tam. Dhe pastaj në nga barku e posht, pjesa po themi e, e fustanit zhbulon këmbët, është çfarë <tis> ndrur pyll në vjet. Është një pyll po them. Mos e shikoj dota, mundesh të do largos të largosh atë shoqin. Ata ngresh pak fustanin në hiri. Po, okay. Shikoj, wow. Hiri gabim në vërtetë në pyll në një pyll në fustan pjull, por, në, në, në periudhën e vjetshme. Në pjesën e përparme. Në, në kë? Periudhën e vjetshme. Në periudhën kujdes. Në periudhën e pyll në periudhën e vjetshme të dashur. Super. Mirë. Ha më ardha t'tare. Shikam këta të dy, nuk e di. Ora po ju nuk keni në emision fare? Jo, kemi një emision, po. Them një gjë. Po ja keni një pjesë tjetër. Është vërtet. Është vërtet. Oh, Rafilosh është aty tani është bër vërtet. Po jo, është vërtet, jo, nuk sh... është është tyra juaj ishte kështu për të thoasseh... shetosur. Nuk e kuptoj fare, se sa sa Po mendova që ishit me njëri tjetrin. Tërheqse vëmendjes është aty edhe, ok mirë, dakord. E flasim pastaj. Tani çfarë them, ti do të mbush mendjen ty mbas kaq vitesh ti nuk e kupton këtë gjë. Të po ti et një njerëz që ta bën çu shikon shuk... atje Duk, Duket e di si duket për shume duket sigur Fatmirësisht ti po ta bëj ashtu Per jashtë, domethën kan vrar S'dua ti ja ashtu. Kam vrarë tani. Sa kemi mes. Edhe kanë ndotur një fjalë, shikoe. Ne në fakt u shetcuam për ty ontem, oh, se në fytyra nuk dukeshë mirë për momentin. Po oh, falemderit. Oh, ka njerëz që i stresojnë. Po, pra ishem me, më duhet mirë me thënë drejtën, po jeni ta kishte me këtë. Unë kam seriozisht fjalë. Vërtetë faleminderit. Po kujdeseni vërtetësi në një moment. Unë kam gjetur një fjalë sot për anagramën që është në të vërtetë truhejse. Mendoj unë, mendoj unë. Jo, nuk e kam gati, jo, nuk është për të uhetur tani. Por un mendoj që kjo anagram dhe jam gati të sfidoj shumë nga njerëzit. Që do që mendon se mund gjë anagrama. Vetëm me personin përballë mendoj unë. Ses nuk e kthej nuk kushtoj me këtë. Po do, a do ti? A papam me anagrama vëlla. Kur du? Ti je një ti. Po sot nuk dua. Se më vërejtëm në anagrama. Jo, po mësh po flisën për anagramon. <gjës> të gjitha të zgjollën po vënë. Jesa. Mirë, Jesa. Po patjetër. Gati i ieri që na frymzoi për ditën e sotme në klubin e mëngjesit miqdashur? Gati. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi edhe Oltën, e cila ndoshta do ta bëj motin, në mos do të ndodhe një, ku diun se çfarë, katastrofë mjedisore. E bëj edhe pamja. Klima e ajrit në 24 orë të ardhme se nga fitura e Oltës duket sikur mund të jetë vërtet. Prisni ta dëgjoni vetë. Klubi fthem në 100 tiketë. Atëherë shpreha që u ka nxjetur për sot është nga një shkrimtar britanik, Thomas Fuller, dhe është kjo. Edhe djalli vet është i mirë, kur është i kënaqur. Ëh, të keq <laughs> ja. është. Edhe djalli kështu ëh? Po, patjetër. S'kam as Belzebubas demonin asnjë. Ja. Çfarë është? Edhe djalli vet kur është i mirë, është është i mirë kur është i kënaqur, po. Është i mirë kur është i kënaqur pra? Kur janë hmm. fëmijët vogël? Kur qëfar? Kur ha një fëmi të ja, me ka. e aja, lori e bërë. Dhe qëtë të të të një. Dhe qëtë lori, ndryshe nga shumë nga besimet e bestytnit, djali nuk ka stomak në kuptimin klasik të fjales, lëngje në të, acidra dhe nevoj për të zbërthyjer nutrientët ndryshme për të furnizuar me gjak në trubin e tiste. Djali është tjetër soi është materiali. është një tjetër dimensioni. Po, po është është një shpirt domethënë edhe përfaqësuesi. Nëse si thamë edhe di në rast se ai ka edhe 1% mm -hmm. më shumë se ne. 1% vërtet. <laughs> ai ne, do të ishte më i mum para ti. Do të na quajnë të debil siç na quajnë, por por e vërteta është ndryshe. Mm. Cë dai kanë ndruar emrin, jo vetëm Chili. Uh, edhe ai e ka pasur Lucifern përpara. Poleça thon tash i. E ke pse është djalli, demoni, en kus gjërash. Ka lindur tjetër fshat. Po vendosin ndronte. Të... Csu është thjerë. <coughs> për një jetë normale, më ajo që kishte dhe... ta. Po, me partinë e punës. <laughs> me partinë e punës ka qenë edhe ai. Ej, gati? Oltana Fromson tani miqtë dashur, me mot të bukur sot, të tillë që edhe djalli i kënaqur do të bëhet i mirë. 12 gradësh në këtë moment e 16 do jetë maksimale për sot, vetëm 15% shanset për shi. Sot nuk pikon. Gjithashtu dhe nesër pas nesër kemi një motë super, super të mirë Do të kemi vetëm djelë Do <f> të <air> kemi vetëm djelë The Man Brothers Stani në krybin e mqesit njëtashtër May we are done Kërkesan muzikore përsot në 0627 222 për se cilin për jush Sot dhe sheprem të muzikën <f air> në cilin si ju Muzikën në cilin ju Në është nërshatë e 31 minuta E në me klubin e mëgjesit Në klab FM 100.4 dhe në ekrandin e klab të vës Sëtë është e premta Ndaj muzikën e zidhë në ju Në 069 107 mm, 222 Ose mund vindin faqen ton Facebook.com fraksën klubin e mëgjesit Mëgjes Blendit Mëgjes Altini Mëgjesi Mëgjesi Emi gati për Anagrama pa. pa Anagrama Në klubin e mëgjesit Ragambër sot në klubin e mëqyesit është uhum. Suela Ongisha. Wow. Edher një herë, Suela. Suela. Tamë. Um. Ongisha. Me a në fund zanoren. Mhm. S u e l a o n g i ş a 1. Oh. Suela Ongisha. Suela mm -hmm. On Gisha mm -hmm. 0-6-79-20-7-12-22 Dërga <lizandos> në mesajtë të uaja Ollë të përtsfaluajmë Për <lizandos> një orë nga primë në moqës <lizandos> Shumirë Muzikë të një mishdashër në klubin e mqesit Tjera nga kërkesa të uaja muzikore për sot Gati Walk the Moon të një Në Klau FM në 104 Kjo është nga Shut Up and Dance Thank you For so... the moon në klubin e MCS dorasni 7:36 minuta. Miq dashur ju përshëndesim nga valët e radios Club e Fem në 104 edhe nga ekrani i Club TV-s një herësh. Në imëngjes. Mjëz. Është premte. Mjëzjë. Muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit si çdo premte tjetër. Kështu që mund të na shkruani në 0692070222, Olta i merr ato mesazhe, i lexon dhe pastaj vendos këngët njëraën pas tjetrës në radhën e transmetimit. Kështu që ju mund të bëheni uh, në këtë mënyrë për zgjessit muzikor për ne. Na ndihmoni pak. E mund na tregoni andin si është trafiku ndaj nga autostrada nëse ndodh ndonjë katastrofë apo e diesh më anë ato palma të shpresojmë keni mbaruar punën me palmat. E në mos pasim mbaruar mos mos lidhet për orarin e mëjesit. Kur njerëzit janë për të shkuar në aeroport, sa sikon se ç'ndod pastaj? Blokoj trafik. Sa sikon se ç'ndod pastaj? Nuk shkon dot policia oh, anko. Na rrugëshin palmat, do të thoshin do tëoshin gjyqë gjyqëtar. Po. Në rrugën e Palmës. E di qoj. Ehm, um, Historia e dashurisë në Oxford, është libri që ne dhurojmë për ju sot. Gresa, nga shtëpia botuese Penguin do të vinë në orën 9. Na tregoi pak për këtë. Historia e dashurisë në Oxford. Mhm. Mm Një ndër klasikët. Botrorbron ne kemi disa kopje për të dhënë për juve sot. gonë. Le të shoham pak di këta. Kjo femër me bukuritë jashtëzakonshme për në Oxford, edhe e bën çorap gjithë botën e burrave akademik të Oxfordit. Mhm. Mm Charmi i një femre, jo vetë as akademike, pa po ekspertë në fushën e vet, atë ku këta ishin më të ngafshët se sa duket. Duket shumë interesant. Eri me të drejtën. Mm -hmm. Po edhe më pëlqen kjo kopërtina kështu. Mm -hmm. Këtu që të sigë ato ë uh... Qa qua dhe a i? Po, lëtrek? Qa është? Në një djenë. Po, di shka e thilë. Po se di, me më do tjetë këtu. Koper tina, koper tina, nuk e qe i do. Se ka. Ejo, e di se kush e ka bër. Henri Toulouse, ndoshta? Ha, Toulouse traq. Toulouse traq. Bravo. Po i bërat mësh. Henri Toulouse traq. Po. E ka qenë to ballerina. Poster tipike e tij. Më duket si ai, po nuk jam i sigurt. Në jeri që e shikoj në televizor është ky Toulouse traq. Në vend na ato ka qenë famshëm bë. Ka pikturuar këto gjërat. Shumë interesante kjo. E besosh me fare. Mhm. Mm po, rrethaj i pëlqej. Sa është edhe me gusto. Normalisht. Ka që ta majtën. Si është kjo dy njerëz? Qesh kjo, qesh. Mos <laughs> po punojn tastet e tjera, është një, si thonë shumë e çuditshme sot. Mausin punon, gjithcka punon. Po tasti jo. Gjithcka punon. Mhm. Mm Ë, uh, por nuk më punon vetëm një gjë. Tastiera. <laughs> Tastiera fare. Georgia më ka rënë sistemi. Po më thon drejtën. Fatos bëndazje. Ta bëj një restart? Mhm. Ndoshta kjo të problem. Po do të shtypja, provoj me F, më kupton? Për, për të hapur një Facebook-un ton, për të parë ndonjërin nga mesazhet që mm. vin atje. Asgjë nuk do. Jo. Ja. Mhm, shumë keq. Çuje, edhe thosha <laughs> çarkam, çarkam. Po ripo pres atë, pastaj harro afaresh apo pres. Edhe ngjelën vetëm duke parë atë. A kranin, po. Disa, diçka mirë do të na vijë. Diçka e mirë do të na vijë, vi, po. <gibit> si është puna e teknologjisë? Është bërë një gjë, po, ja. po, ka shumë të, ka, <gibit> shumë, të mirë, të. <gibit> po ka shumë të jera nervat, po ka edhe shumë të këqia. Ka më gjithmonë <gibit> një anë në kështu. Edhe shikoj tek njerëzit sa vjen edhe bëhet më prezente, më gjithkohës. Ka njerëz që uh, cilët janë gjithmonë gjithmonë online, gjithkohës, mm. gjithkohës. Njëzë dhe të këlluk flera si herë. Po një vitëma jo, po edhe e ambienti tyre, po themi, social, është transferuar online. Mm -hmm. është, është bërë, do më thënë, kanë shokte vetë Instagramit, kanë shokte vetë Facebookut. E që a ndodhë, sa më shumë ti ndërvepronë me disa njërez, a ishë më shumë Facebooku për shumë, mm -hmm. të ku fizonë më të njërzit. Edhe të shikonë postimet, vazhzimisht, po të një grupi prej 20-30 vetë është në faktë edhe me ata sillesh edhe duket siguri ke shok kështu sikur ndërkohë një gjashtë apo shtatë apo tetë nga ata në fakt jetojnë në tjetër kontinent edhe takohesh shumë shumë rrallë fizikisht e tjerë e tjerë. Po ka kjo është e kanë fjalën te koha. Ajë është për mua gjëja më më më e keqe. Koha e madhe që merr nga njerëzit teknologjia. ë kur është e përdorur kot edhe kanë bën me këto rrjete sociale me atë varësinë për të parë oh sa like ka këtu, apo çfarë ka shkruar ky, apo çfarë më ka komentuar kjo, apo çfarë përgjigjeti kthej, po si do ma kthej replikën e tjera e tjera e tjera e tjera. Bëj foto këtu atje. Po, a më pëlqen këtë foto sa sa sa kam marrë kjo sa klikimën, kjo sa shikimin ajo sa ashtu. Edhe ti, domethënë, rri pas ai punon truri gjithë ditën vetëm vetëm për ato gjëra. Që nuk janë asht. Nuk janë aq të rëndësishme. Fundja. Po për shumë njerëz është bër gjëja më e rëndësishme, kanë haruar të jetojnë, kanë haruar të takojnë realisht njerëzit, kanë haruar të shijojnë, kryesisht vetëm ekrani. Do thënë njerëzit vendosin se është mrekullueshme. Për shembull, dikush thotë, "Ej, hey, nuk është mrekullueshme, kemi Google Maps tani." Mm. Mund shikojnë, të shikojmë shtëpin tonë eksaktësisht ku jemi, ku janë ata. Unë ne di ku e kam shtëpinë, s'kam harruar. Është bukur. Po, është e bukur. Po kur jeni në Siri për, ja, për shembull, I thua, qunit, jo ashe mirë Google Mapsi, se na shojnë mm. egzaksisht e ku jemi, edhe na bombardojnë. Se në fakt e përtojnë. Emi të gjithë së sëmë e juarë. Po, po. mm. Shrivarës si e mm. shë. Mm. Ej, anagrama për ti në sotëm i shtë anshur është Suela On Gishë. Tazëm se Suela, një vajzë e mirë, mm. nga Tirana, në jetën e saj, përfundoj me indialë nga një tjetër vend. On Gishë. <laughs> On Gishë. Nuk për e përtsakto tek turqisë Su, ndodhur. Suela mërë. e do, po. Su edhe ajo bë, <gjithi> <ongishë>. <gjithi> u b, Suela Angişa. Mhm. Sa u e la Angiş. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Një pyetje nga aktualiteti tani dhe ne shkojmë tek kë kërkesa muzikore e radhës. Do të jetë nga Muse miqdashur, Supremacy. Por më parë kë pyetje? Presidenti Donald Trump mm. ka bër mës fundi dhe nga raportimet e para ka qenë një bisedë pozitive. Ka bër bërë, bërë bisedën e vetë të parë me liderin e këtij vendi të rëndësishëm. Mm. 069 20 70 222. Më dhjeshm të rëndësishëm. Mm -hmm. 069 20 70 222 News tani në Club Fem, siç tham. Kjo është kërkes musikore e në tilë? O oh. Falem derit Falem derit Dy gërma P dhe O Glindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Stadat 51 minuta tani në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes, të gjithë miq që keni ardhur në program. Miq, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu me Jerin, me Altinin, me Alton dhe Lorin Terezin, regjisorin tonë të mrekullueshëm, ndërkohë që ju jeni gjithashtu të mrekullueshëm, gjithë miqtan, kudo që të ndodheni në dëgjim. Lënda e paus Shqipris. Ëm. Kjo anagramë ka qenë shumë e vështirë. Anagrama është e vështirë me vërtet, po kemi një fitues deri tani. Ka një fituesin e parë për sot në lidhje me pyetjen që bëra nga aktualiteti dhe bisedën telefonike të zotit Trump me sekretentin kinez. Me prezidentin kines, pra E shtër visa fituese, 749 I mbaro numëri, fiton një kopje të librit History Dashurian Oxford E të njëher? E të njëherë qëfar E mërë në fituese E të njëherë, po, e mërë në fituese E visa Më të shënë a je për Munda jabësh E mërë në prezidentin kines, ore? Nuk e di Me thëndë dhe drejto okay, njëheri, është pak e vështir mm. Pa është dikot dje që mm. Dëndë dhe një këshu Bëndë një kritikë Janë njërëzit në, në Facebook që bëjnë uh, bëjn kritika Për soqërinë në përgjithsi Tanë Adhe... Kritikojnë në shtëgja Dhe më kritikojnë Absolutisht në shtëgja Kësi Quet presidentin kines Po Kësi Kësi Gjimping Kësi Gjimping Gjimping Kësi Gjimping Kësi Gjimping <laughs> Ok, fëllë uh, ndërrit Nësot rrë ndërruar tajme bukurshë. Nuk im i çuditshëm. Ë, i çuditshëm thot kë. Çfarë i çuditshëm? E bukurie, edhe emri i on kushetisi ti kollona të para. Po më shumë që emri Suela, nuk <laughs> i kollon dhe shumë i çuditshëm. Suela? Ah, si, si Jinping. Suela? Ja, <laughs> yeah. Suela do të isha mentor. Po Suela Ongisha. Ë, që mund të ishte ai një me emër kinez, Ongisha. Ongisha. Si Ongisha? On e burri, shaqom, si thuhet burri? Si Ongisha. Edhe kemi Suela Ongisha. Ongisha. Okej. Okay. Adresa 789 20 70 222. 22. Që Olta thot ka ka qelluar shumë shumë e vështirë. Jo, ja, them drejtën e jer i thot kështu. Sa mendova fare. Suela Ongisha, kështu thot Olta, nuk e di. Nuk e di. Na na pas kan te, Tezia, tezia e tim, e tim biri e ka gjetur për shkakun. Bravo. Ka shkruar apo? Ka shkruar këtu tekun. Mesazhe edhe brotshme nuk dalin. Ja, nuk dalin. Nuk dalin fare. Më jeseve shëtese. Ju urojm ditë të mbar. Bom. Po. Se jo. Ehm, uh, ditë të mbar për të gjithë prej <coughs> jush. Që janë në zgjendje. Madje u të mbar aty që janë uhtim. Edhe rrugë të mbar. Juve që keni shkuar për peshkim. Peshkim të mbar. Që qel lofshi, <coughs> si thonë, ha? kapshi nganj pes. Këto ju e thii nuk ka tani më, është është, është kontralist. Dhe mm. po shikoj ja këta dy. Ëndoshta pak më vonë kemi kohë të flasim pak më gjatë. Po shikoj ja. Mm. Po e brij telekomandën midis fixit dhe mm. stopit, mm. që janë mm. në të njëjtën. I njëjtë format ta. me, domethënë është është mirë në atë kuptimin që ndonjëherë janë dy fish kështu, po dhe ishin dy çështje. Njëra prej çështjeve, kjo që rrëdhon e stopi, është shumë pranë ë uh, lajës ku banojun. Ës mm -hmm. në lagjen ku banojun, jo pran lagjes. Ës ai pallati Lori që po që ës një pallat atje. Mm -hmm. Ës një pallat i vjetër. Ës një ës trekatsh. Shumë i vjetër. Dhe njëra familje ka pasur katin e parë, por kur janë bër këto kthimet e kompensimit të pronave, mm -hmm. ja kanë dhënë kësaj të treja katet. Ata dikur kanë bër katin e parë. Tani këtu. Në dikatë të, të, të tjera i kishin të tjerë. Mm. Tani që pas komunizmit, po themin diktaturë, këtu janë strehuar siç morëm ne të gjithë shtëpi. Ëh, mm. Gjyshimi kishte shtëpinë të 21-shi, gjyshja kishte atje, atje etje atje. Këtyre u dhan këto pallat, këtyre familjeve që janë atje sot. Tani kur bën këto kthimet, mm. këto familje që kishte katin e parë e merr gjithë godinën. Edhe do që ti nxjerr gjithë për riart, madje do që ta shembi sepse do që të bëj ja. një pallat atje, një pallat tjetër, ja, ja, ja. se çamën e bukur, se mund të bësh atje. Kush i tre katësh mund të bësh një tre mbull katësh, po. Ehm, uh, që shihë, këta tashin mbeten në rrug, ta mbeten në rrug, po se psika, ku do të shkojnë? Po duhet ta marri vetëm këto. Po sepse shkrova ka dhënë ajo zonjë atje tek kjo. Tani ndaj kësaj zonjës që e ka bërë këtë gjën, mm. është hapur një proces hetimor. Okej. Dhe është një hetuese ju përmend me emrin te stopi dje që e ka thoshhtjen mm. dhe po bëhen ja 8 vjet a 10 vjet tani që që çështja është në hetim e kupton është në po siç do të ndodhi tashi sepse kjo tek kjo te hipotekat kjo ia ja ka dhënë pronën e ka tjetësuar ia ja ka dhënë të tjerë njerëzve këta njerëz mbetin në rrugë pa shtëpi fare dhe dhe nëse afatet përfundojnë qose prokurori evonohet mjaftueshëm mm -hmm. s'keç ai bën masaj sepse shuhen afatet ligjore nuk përndijet dot më te afateve mm -hmm. baroj koha koha është me gong edhe në lish është me gong dhe ajo pastaj thot miropafshim si miropafshim dilni jashtë edhe edhe kaç si më pun me ata dhe këta që humbin shtëpinë dhe vendimi i asaj mbetet për gjithmonë nuk nuk zgjbeh dot. A mm -hmm. e kupton? Që, që është katastrofë fare sepse nesh. sepse duket sikur Vonesa është e qelindt sepse kjo mund të ketë paguar, këta janë këta janë të kputur ta banorët. Mm -hmm. Ta nuk paguajnë dot, po themin dikun prokurori për shkak të vonohet. Supozojmë ëh se kot nuk tim gjë. Mm -hmm. Mund të jetë që prokuroria ka 8 vjet që e studion këtë si çështje. Edhe nuk ka ja gjendë dot yçland se si ti hyj që kjo ka falsifikuar atje me vul mm -hmm. hipotekës. Shumë e thjeshtë në fakt. Po po bëjmë sikur jemi gjithë idiot që t'jabim t'jabim t'jabim t'jabim t'jabim t'drejnë me e. Mm -hmm. Që që këta, kjo ishte që shqe t'ekstopi. Këta mm -hmm. banorën t'atipo presin se po s'ka dua në fatët, Jo vetëm kjo që ka shkelur ligjin nuk dënohet, pa ata humbasin jetën Njede. e vet atje, dhe shteti se ishin gjith atje kur u bën përleshje me policin. Mm -hmm. Kur ishin në opozitë, ishte edhe një anku kanë të drejtë në fakt. Sa të mirë. Kanë të drejtë, Emir Tahiri ishte atje, nuk është bër më, që me këta njerëz janë lënë tani, janë harruar. Kështu që, që e, duhet parajojse janë, janë shumë që na edhe prokuroria që e mban çështjen pesull. Po edhe të mm -hmm. stopi e njëta gjë. Ka vdekur njëri në në një nga ato transportet druve, është vrarë një djalë. Mm -hmm. Dhe pronari i iksa firmos druve. Po. Kërkon ti hap ja lek para tiatit që të thotë se jo s'kan ka ka qen, kan qen, domethënë ta tjetërsoi atë që ti mbyllet çështja sepse jeta e tij është në duar, edhe ky mund ta mbyll, kusht se iati është është i kompleti kputur, se ai ishte edhe është një ndajgjë, është një prokuror, një nga sa duket tek fix fare. Mm -hmm. Domethënë nuk e di se çfarë njeriu, por she e ka vonuar këtë çështje, e ka vonuar, e vonon, e vonon, e vonon që vdekja e arti të mjerit të to mos denohasur, as kushmos për përgjegjësi për jetën e njeriu. Domethënë ai po blen drejtsinë, mm -hmm. sepse familja e të ndjerit dhe dy fëmijën që ka lënë ai i jetim, djalëri, janë shumë fatet. të kputur, po. Ata nuk mund drecin, drecin të kenë drejtsi, drejtsinë do ta ketë pronari i firmës, që nuk do, apo ja, sa lek. Madje edhe këtë kau, po, po. Ëh, mm -hmm. dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe që që të dyja çështjet shkojnë tek prokurori. Prokurori që ai prokurori spërdridhej, më mirë se balerinat e Toulouse la tregut, po të them, një spërdridhje kështu ai ishte për te klubi Çiponia. Ta hypshe në tubë atë, po them, nga mënyra si friste. Nese, um, ka ishkishim në e për këtë, 069-27-222 për me ndi me tuaja, pak nga snap mishdashur se ritmi është valzuës, po them si prokurori valzuës e historistë ton. Këthejmë bas pakme më shumë në klubin e mqesit, i sida është gati me lajmet, jeni me Klab FM në 100.4. Jesësi dhe miqtë që keni ardhur. Shkruaj vale më me mësuesit në vallet e Club e Fem në 104 çdo mëngjes miq dashur. Me ju të gjithë. Mm -hmm. Mm -hmm. Do të kemi Agim Bashin këtu, pas rreth uh, 10 minutash për të folur për librin Letë ulërin mm -hmm. të shkrimtarit portugez José Saramago. Mhm. Nobelistit Saramago. Por, dere de atëhere, kemi një anagram që kemi hedhur më herët për ju. Suela, o në kishë, në është një sfide voglë, nga trim gërmash. Mm -hmm. mm -mm -mm. Dhe kash, kemi në infituas, volta? Për anagramon. Për anagramon, pa. Uh, Golla shënua si. Golla shënua si. Golla shënua si. Êshtë është saktë. Bravo. Do ka thënë Doliana e para 5-4-1 mbaron mm -hmm. numrin fiton një orë nga primi muajs. Po. So, është saktë. Mesi mund të kishim përgjigje sakt gjithashtu. <laughs> Gola shënuën si pra. Gola shënuën si Suela Ongisha. Bravo. Ti e, ti apo? Jo, nuk e mora, mend sa më drejtën. E le të zgjemm, ha? Mhm. Por është vështirë. Mirë. Tani do dëgjojmë edhe censurën mm -hmm. e Altinit gatitur për Didhën e sot me këtu në krybin e mqesit, një moment i vogël televiziv, kur altini zgjetë të regjistroj, censuroj, mm -hmm. dhe sfidoj ju, që të gjeni se cilën fjallë a i ka censuruar nga krypi. Sheshe shumë bukur, ka godja apësir, për ne me fmi, është shumë mirë. E përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përë Kjo është kisharët në ijarë të rëmësion Jo është herë parë, <coughs> është të zëri një qytetarje pa Të pafajshme sin të sinë qertë Të të gjemë një qytetarje Të gjemë një qytetarje pafajshme Një, <coughs> një qytetarje pafajshme mishdashurë në kryvinë mëgjeset, kujdes <coughs> Sheshe shumë bukur Edhe E dhe paket ursme Për ne me fmi është shumë i mirë E të për bëgurim, për për për për për për për për për për p <coughs> për ne me fmi është shumë mirë Pipi pa. je pa të bukurinë, freskinë Edhe pipi Se në qëtë shpejtë është Edhe Dhe Po Po Oke Mirë, më më më ndështë që nuk është aqe për shtirë Më mund të aqenjë 069 27 22 069 27 22 22, 22. 22. Mm. Unë jëmë gadit përjmë të një edhe lidhjën e shkurë të këtu në kryuën e mqesit Mishdashur Lëtë të gjojmë një këngë për sotë Mirë se vini në lidhjen e shkurtër. Më në fund e premte në klub. Klube mund të jenë futbolli, lagjeja apo astronomia. Astronomia është shkenca që studion objektet dhe fenomenet qiellore. Qiellore quhet një gjë kur është shumë mirë, për shembull, një akullore. Akulloret janë ata që vjenin para të bankave ditën pas grabitjes. Grabitja e dia ishte me shumë fat për autorët, asgjë në blind nuk punonte. Punonte dikur një kombinat i madh autotraktorësh, por traktoret që prodhonin nuk funonin as qej mir. Mir, mir, po fajin u avon kinezëve se sabotuan kur u prishën makinën. Kina dhe Trump patën ndjer kontaktin e parë dhe ishte me telefon. Telefoni u shpik më 1876 nga Alexander Graham Bell. Bell në anglisht do thot zile, e cila ka dy rrokje, zi dhe le. Le ta shohim nga ky këndështrim situatën, është diçka që thon politikanët. Politikanët kanë shumë para, por edhe shumë tallje. Tallu, tallu ti, po kur ti babi ka për ta rregulluar çefin. Ua, çefi mand me ndet me ty. Na budalla. Është një tipike bisedë midis një motre dhe një vllaj. Vlla ka katër gërma edhe një soj si vallë. Vallë A ka iden, im vlas e val dhe vla kanë të njëtat gërma? Gërma të alfabetit ton janë 36. 36 vjetës është Justin Timberlake, është Christina Aguilera, është Monica, është Alisha Kiz, është edhe Ashanti. E cilat anji do të këndoj bashkë me Fat Joe, këngën e vjetër. What's love? Ju ka marë Mali? Who got it, ha? Who got it, ha? Who got it, ha? Shate, shate, shate, shate, shate, shate, shate, shate, shate, shate, shate, shate, shate, shate, shate, shate, sh be about us be about truth got to do it got to do it yeah just my life is about just like you have to do it got to do it listen to me about us should be about just yeah slow down baby let you know from the gate i don't baby. i want to check select select she could be the office site but I like the thrill yo you get me a blast how you look in my eyes but you talk too much man you ruining my i wanna lose the feeling cuz our roof is selling is on fire and you looking good for they getting on my ride whether in a hoodie or rolling a, a provider you should see the jewelry on my women and i'm living it up the squad stay filling the truck with chicks this willing the trips with us uh, you say you got a minute you're in love but what's up Just slide for a few and she can come too Let's slide Got to do it You need to understand that you got something with you. This is fat frame is little. Uh, Tattoo on your chest with his name in the middle. Uh, I'm not a hate I'll just crush a lie in the way you shake your booty. I don't want you to stop. You need to come a little closer. closer and let closer. me put you under my arms like a dog is supposed to. Please let leave you leave with me. Uh, we be freaking all night like we was on. You need to trust the god and jump in the car for a little hard. Aid at the toss my heart. What's up? do it.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 Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi mirë që të gjithëve. Natyemi live edhe në faqen tonë në Facebook tani da mish dashur sepse ora është 8:20 minuta dhe unë do të mirpresi çdo pretendën këtë orë mikun ton, zotin Agim Baçi. Mirëmëngjes Agim. Mirë se erdha. Është kënaqësi që kemi këtu me ne. Ëm uh, dhe dua që t'i ftoj ë uh, dëgjuesi tani. Në fakt po e shpërndaj këtë video edhe tek uh, faqja që është uh, e librave në Biblibra. Në mënyrë që të atë gjojnë edhe atje e të ashojnë live Para Tisa kosh, shumë për jush kanë letzuar edhe romanin Vërbëria mm -hmm. Nga Jose Saramago E cili të regonë se të shparë ndodhë kur gjithë shka dështon Edhe se si njërzimi i këthet barbaris Njeri u bët ujk Dhe me i fordin bjeton në atë katastroftët mërshme Shkaktuar nga vërbë kur mbyllen syt. Verbria. Mbyllen syt, Verbria, kur nuk shikojmë dot të tjetrin, prandaj është. Ka një qasje tjetër tani. Një roman tjetër që quhet Letë ulërim, që është vazhdimi në një far mënyrë, 4 vjet më vonë, mm -hmm. i njëjti qytet pa emër, si i pari. Këtë radhë diçka tjetër ndodh. Bëhen zgjedhjet dhe dhe njerëzit në vend që të votojnë për partinë e majtë, partinë e qendrës apo partinë e djathtë, hedhin fletë të bardha. Nbi 70% hedhin fletë të barba. Herë në parë hedhin 70 nbi 70%, përsojitet javë në tjere 83%. 83% hedhin fletë të barba. Qe, qeveria dështon, demokracia në një, mm -hmm. një fa mënyre dështon. Gjimi. Faktë, po e mendoja gjatë edhe tani, kërpo via rrugës, është gëti gëti liberi frikshmë, për për atë të qka në grejnë, se si... Uh, Ndodhë një njarëje, s'karënë si qytetit, dhe në fakt, përsa në manë, s'karënë si qytetit, s'karënë si e qytetit, s'karënë si e qytetit, ku votusit në mënyrë të heshtur, pa komunikuar me nësë këndë, votojnë, fidimisht mbë, mbë, mbë 70% me letat e barda, pas taj politika vendohë si ta përsërisit, sëpse me ndonë që mund këtë qenë diçka e rastësishme, këto rastësishme nuk duan ta besojnë domethënë që ka padurim një refuzim. Nuk mund të ketë një refuzim. E, për një, një javë policia sekrete një. dhe gjith gjithë, gjithë njerëzit e e sistemit vjen në në atë pergjimin për për të përcaktuar njerëzit që askush nuk flet. Ëh. Dhe jo më 73%, po 83%. 83%. 83% pra ka një rritje të fletëve bardhë. Një lloj proteste e kundërta verboris në raport. Tani kemi një bardhësi Nga veprimi në bardhësi. Ëh, hmm. uh, aty shikojmë edhe antikapin e madh të një raportit të pushtetit që kërkon djejpse. Është më i hutuar se sa ku ka një vot pro ose një vot kundër. Ëh, hmm? tani ka një refuzim. Tani ka një dhe refuzim. Refuzimi, no? refuzimi, i fut në ndonjë ndonjë raport dhe aty kupton atë betejën e madhe politike ku duhet të gjetë një zgjidhje, ku është kryeminist, presidenti, mm -hmm. ministri i brಾಂಶëm, ministri i mbrojtës ku gjithkush mendon se do japi zgjidhen e duhur Tani, dhe kërkohet e... gjent armikun. Po, o, gimi, në, në pjesën e parë të librit, uh, kur është ky përshëllim, domethënë qeveria merr vesh që që ka një një votë dhe normalisht kërkon që të gjejë armikun, kush e ka organizuar e si uh, e fillojnë këto marrjet në pyetje, spionimet, hetimet dhe gjërat e tjera. Po ka një lloj sarkazme atje ndaj pushtetit, ndaj qeverisë, ndaj sistemeve siç janë. Edhe pse libri 2004 është i 2004-s, është gjithsesi shumë shumë aktual në shumë vende të botës tani. Mm -hmm. Po një refuzim apo siç e kanë thujtur sa dështim ndonjëherë demokracisë në, në ose se se, se se politika nuk nuk e propozon do të braktisin. Edhe ai është një braktisje. Qi plocohet pastaj me braktisin që i bën kryetari i bashkisë, i cili nuk pranon mund vazhdoj të vazhdojë të drejtojë qytetin ku nuk është votuar. Hë? Hmm? Me ka një Mos besim shumë të madh do më than të, të politikës që këy mund tik dë ka një revolt për për mm -hmm. kryetarin e bashkisë nuk pranon të të drejtojë më qytetin. Dhe mendon që, që ai nuk e drejton më qytetin, qyteti do të marrë fund patë. Është është një lloj kaosi do më than oh. i i, i dhe, Në fakt po po shikojmë se Saramago ka e, ka ka qenë një natë që ka përitur diktaturën dhe, dhe dhe ka ka përshkruar jo më kod do më than një raport diktatorial, por nuk nuk fokusohet vetëm në një kohë. Mm -hmm. Fokusohet në një raport që midis politikës dhe dhe verbërisë, ëh, por një çështje që në këtë kohë ka ardhur si e bardhë, kërkohet automatikisht armiku. Dikush i ka sugjeruar, ëh, kërkohet urgjentisht ta cili është, cili është? Është vetëm një person. Ëh, mm -hmm. është gruaja, gruaja që, të, grua, ja? grua që, që ka sfotur qytetin oh. dhe që në të shifte. Eren e parë. Kush duhet, kush duhet vrar? Ai që di. Heroi. Kush duhet vrar? Ai që kupton, mm -hmm. thotë, ëh, edhe në mënyrë, do të thënë, shumë ironike, cinike në ekstrem, thotë që Bu da nëjtë janë aliatë ali i jonë i përhershëm Ne duhet merim me ato që dinë më shumë Dhe ato duhet uh, të jenë urgentisht pjesa me cilën ne duhet merim dhe duhet të egzekutojmë Dhe ndod dhe fillon me, me uh, terrorin Fillon me, uh, me një bombë që duhet të vdesin dërsa persona Që mm -hmm. jetë mundësin në atyre që re-kontrollojnë Të, të, të, të, të, të, të reagojnë reagojn, Pra, reagojn, pra vetën buildin terrorin në mënyrë që të marin kontrol të pilot bi gjërat që që ata duan të ken kontroll. Që është është pushteti i frikës. Është hmm? paniku. Pushteti i frikës. Paniku që ka kapluar ata, duke sigur është është arma që duan të përdorin mbi njerëz. Domethënë të ushtrojnë frikë sepse vet janë të trembur dhe ushtrojnë frikë mbi mbi popullatën me, me me metodat. Qeveria bëhet armiku kryesor i i, i njerëzve. Sepse sepse kërkon me gjithçka, nuk kërkon të kuptojë protestën. Hm? Kërkon të jap zgjidhje. Mendon që duhet gjë armikun që ka çuar në këtë lojë konspiracionit të letrës bardhë. Ëh, kush është? Ai që ka parë. Kush është? Ai, ai që ka sy. Ai, ai që ka padur sy. Kush është? Ai që ka ndihmuar qytetin. Kush është? Ai që ka dhënë zgjidhje dikur. Ëh. Mm -hmm. Kështu që duhet gjetur patjetër, do të them, dhe armik më të mirë se sa ai që ka ditur, që ka parë, edhe që ka sugjeruar, edhe që ka shëruar, me që ka ndihmuar, nuk ka. Ëh. Qeveria duhet të ekzekutojë atë që djej raportin mm -hmm. për për për një zgjidhje. Ëh. Dhe uh, në fakt Saramangu nuk e kurson fare, por ka është një libër me me përshkrim të tërësqëmshëm, me një debatë dhe me një, domethënë, është uh, libër që duket sikur ndodhet kudo. Në çdo vend. Absolutisht, në jo, nuk, nuk është në Lisbonë anëti, nuk është Në fakt qytetin prandaj nuk ka emër. Qyteti është. Esh... Shiqon ndodhin skenar që duket sikur e kemi pranë, sikur e ka para lajmëruar, domethënë, sikur është një gjë që uh, në shpeshin vet ai raporti ku ë uh, qeveria kërkon asnjëherë nuk bën analizën e gabimeve drejt apo mm -hmm. gjithmonë i kthet qytetarëve dhe kupton që dikush ka sugjeruar që ka qenë në të fikja ndaj kësaj, domethënë do gjendet gjithmonëherë miku i, i imagjinar me ato skenarët që që përgatiten nga qeveria në ato zyrat atje domethënë me dhe është dhe një akuzë fort ndaj ndaj një, një, një pushteti të katërt, të cilën edhe në Shqipëri e kemi në një lloj akuzë, pushteti medias që bëhet uh, bashkëtor e gjetjes së armikut. Mm ku pikturon një rjumë që duhet ndëshkuar. Përsepse për janë pëflasim i shdashur që në bashkojnë i të rinë në piset për romanin e José Saramagos të tituluar Letë të ullerin bëtuar në Shqipë nga Dudaj dhe për këtër nga Nasi Lera në Gjuën Tonë. Romani cili flet për një panik zjedhore në qastin habjet kutive të botimit vrehet që 83% e zjedhësve kan hedhur flet të bardha. Në kryshytet zotron kaosi. Sheveria bë me të madhe vërtet me të madhe se po kurdiset një përbetim dhe shpalltjen e një jashtëzakonshme, pushteti lëshohet me tërbim në gjuetin e shtrigave dhe shtyp egërsohet kundër fajtorëve uh, të caktuar i vetëm në mes të panikut, është një komisar policie i cili përballon të vërtetën Tronditce. Ka gjithmonë, ka gjithmonë diku diku, domethënë njerëz se cilët guxojnë, guxojnë të, të, të kthehen, por ë uh, fundi libri letulërim, fakt është pikërisht për këtë gjë, letulërim sepse po vrasin njeriu, po vrasin hmm ata që po guxojnë, do të thënë, në gjithë jetën më pak e, në çdo vend të botës, shikojmë që ka pak njerëz, do të thënë, dhe ka pak njerëz të cilët do guxojnë të thonë të vërtetën. Po po ngushtohen gjith hapësirat. Le, le, le. të flasim pak për, uh, le të flasim pak për raportin e letërsisë me të vërtetën. Ë, uh, fakten se si Saramago ka shkruar këtë libër, i cili mund të, siç the vet, ë, uh, mund mund të, të vijei përballë skenareve që ndronte përballë skenareve në shumë vende të botës, në mënyrën se si ë uh, poshtëvisile ndaj ndaj sovranit popolit, këtu të supozuar popullit, qoftë edhe këtu te ne. Po edhe edhe ëh uh, se si letërsia mund shërbej për të hapur syt, për lexuar për të le, domethënë duke lexuar këtë libër. Ne pastaj shikosh realitetin shqiptar. Normalisht ti fiton një optik më të mirë. E i dallon gjërat më mirë që është diçkanj që flet për letërsinë e rëndësinë e saj në të kuptuarit e sa ndodh rreth nesh nën uh, fatikisht nuk kemi libra aktif, të këtij domethënë të këtij të të, të, të këtij këti raporti politik ka ka mm. do drejt për drejtë domethënë dhe një thirrje ka që të drejtë për drejtë si ndodh te Saramago se të ne akoma libra të shkruar nga politikanët ë ju e shikoni ë libra ne fam shoqë po themi ose ose ose mediat ndondot dhe kjo domethënë por duhet dimi gjë që Letësia është politike ë është raport gjithmonë është është e angazhuar por në ndërroi në apo Saramangu është një është një lloj angazhimi politik për të kërkuar njeriu të mos dorzohet, për të kërkuar njeriu që të të vazhdoj të shikoj, dhe të të kërkoj ato që shikojnë mm -hmm. si aleat domethënë, dhe mos të mbylli syt. Ë uh, normalisht duke vrarë pikërisht personin që ka par, vetëm ai ka par. Uh, Gjithkusht që ka lexuar Verbria, domethënë i kujtohet ai personazh. Do që ka ndihmuar qytetin dhe libri vjen drejt fundit për gjetur pikërisht armikun që pikturohet ashtu dhe del përmes medias duke duke e gjetur fajtorin është një zgjedhje sa cinike aq edhe domethënë aq edhe absurde në një, por është një kusht dhe tipi sepse prandaj do të përfundon let tolerim let tolerim për atë që parashikohet, let tolerim për atë që ndodh, let tolerim për mënyrën se si pushteti nuk kërkon zgjedhje, por kërkon armikun për të justifikuar dështimin e vet. Mm -hmm. Në asnjë sekond kur mblidhet qeveria nuk nuk percepton pse këto njerëz refuzuan të votonin. Mm -hmm. Po Sansier, nuk ka analist, nuk ka ngren, nuk ka fare ngën konspiracionin. Ngjan pikërisht me ato momentet ku ne nuk dëgjojm kurrë për shkakun që që qeveritë tona të të, të pranojnë gabimet e tyre përballë qytetarëve, por gjithmonë ka qenë dikush që i ka sabotuar. Patjetër. Forse bënshën por të jashtë me. Lejo të që ta nënvizojmë së bashku këtë. ë uh, si pikë, mua më, më bën shumë përshtypje gjithashtu. ë uh, edhe dua atë të tërheq vëmendjen e gjithëve, më që e dëgjoj. Libër shumë i mirë, shumë shumë i mirë domethënë nga ato që libra që Të, të mbetet gjatë një një vazhdimi i Aurorëllit. Po. Duket si një vazhdim krejt ndryshe i Aurorëllit, por por prap një paratheni shumë e madhe për për. Në Shqipëri ka më re mbi mbi çdo vend tjetër që ë uh, kjo është tipike politikanë, por jo siktu, në asnjë vend. Mungesa përgjegjësisë e marrjes, por si për të përgjegjësisë për gjërat. Gjithmonë për gjërat e ka fajin ose moti, ose zoti, ose shiu, ose opozita, ose qeveria. Kur unë si duhet të ishi për për përgjegjsh. <coughs> Patëherë, do të thonë, kur asnjëherë ti të gjithë kanë gishtin e drejtuar nga asnjëherë nuk ka fajë. Humbas zhgjetet, humbasin votën. Mora këto, bën ashtu, nuk e realizoan premtimin sepse kjo, sepse ajo, sepse ashtu. Dhe dhe thua, po burrnia ku është në gjithën këto. Të marrit për sipër një gjë, thua, vëlla, unë unë do ta marr këto dhe do ta bëj. Po një sprdredhje e e jashtëzakonshme. Burra është të gjatët, të shkurtër, është është kjo që ndodh këtu tek ne. <shap> gishti, gishti për gjetjen e fajtorëve është tani një skulpturë e ngrirë, domethënë ne kemi të përheshme ato gishtë drejt gjetjes fajtorëve për, për mm -hmm. ato që ndodhin, domethënë dhe, dhe e, e, e, e gjitha këto është një lloj manifesti i kështu politik, e jo ku një diktature e, ushtarake, jo ku një diktature siç ka ndodhur në këto vende në Portugalië, në Spanjë këtu, por e, është kundër këtyre çeverive neolibérales që ishin kënd. Është kundë një, kundë një, një kërë, është kundër një diktature tasaj nuk gjen përgjegjësinë të ku në një diktaturë që nuk gjen kur ta nuk janë lidera përgjegjësinë vetja s'ka këto s'ka udhëheçës në libr m'ngon udhëheçi asnjë nga ministrat kryeministrat këtu këto janë kot gjithë këta e ai i jep edhe kocina atë komunikimin domethënë në gjithë tą mbledhje mënyrën se si duan të bien sy mund të lejo një pjesë shumë skurdhë teja mëdismin po këun kam ndëvizuar shumë pjesë në fakt që meritojn të zohën por Për, vedem, tek që Ministri Mbrojtjes, një civil që nuk ishe kryer shërbimin mështarak, që nuk e kishe vlerësuar as një shpallin e gjëndis të jashtë akonshme, do të donë të një shtetë të rëthin të vërtet. Një gjëndit të jashtë akonshme në kuptimin më të përpik të fjales, të ashë për pas një të metë, si një muri madhë në lëvizje i aftë, izolon të rebelimin për të ashtypër më pas me një kundërshësull më kërcenuës. Rebelimi ton drejt drejt murit. Po, po. rebelimi është është është vota, ëh, mm. është vota, vota e bardhë, para se era e ngordhësisë dhe e ngrenës të përhapet në pjesën ende të shëndoshë të vendit, para lajmëroi ai. Kryeministri e pranoi se rëndësia e gjendjes ishte e skajshme, se edheu kishte qenë viktimë një atentati të neveritshëm kundër vetë themeleve të demokracisë përfaqësuese, për vete do ta quaja më shumë një sulm me një gjerësi shumë të madhe të lëshuar kundër sistemit deklaroi Ministri i Mbrojtjes, që lejoj vetes paraqitje një pikpamje ndryshe. I till është ky rast, por unë mendoj se Kreu i Shtetit është dakord me mua që për ta shfitur nga syt rreziqet e qenësishme të konjunkturës së tani për tani shme, të arrim të ndryshojnë mënyrat e synimit të aksionit, sapo ti për liqenin rrethana, do të ishte më e pëlqyeshme që të fillojë me metoda të matura. Qo, ka shumë ka shumë pjesë të cilat mund të mund të mund të, të citojmë. Ka shumë pjesë duke cikur, uh, i duket sikur ë i kishte shkruar për çdo lloj vendi, sikur njëfte edhe ato që njohim ne bashkërisht, edhe de e arun shit shumë mirë sigur kanë ndërtuar si në Tiranë sa kohë ë sigur kanë ndërtuar në çdo kryeqytet domethën dhe dhe edhe aito dhe biseda çdo gjëtin me kundëhtarët dhe profilizimin e tyre dhe mënyrën se si ndurtohet mënyrën se si pushteti katet media ka dhe të bëjë pjesë së kësaj mm -hmm. domethën duke është në tavë sistemin e më siç është në krizë gjithë botën domethën në, në raportin për shkak të bashkunitet me pushtetin dhe për shkak të humbjes Në një farë Rakurin më njëre të Sara Mago ka parashikuar në 2004 Në kur shkroj këtë roman Letë u lërim uh, Ate që pëndosë sot me, me demokracin Mos funksionimin e Praktisjen e votuazve këthimin, uh, këthimin e demokracisë në një teatrë Në një show për e mtimesh Që nuk realizohan dhe... kur Në shkonde Trump i pasaj Njërëzit të mbazin besimin Dhe thonë mjaft me ju Bolë ju dëgjuam, bolë ju besuam Bolë në gënyet Ne do provem të shka ndryshe sa do të rreziksh më shoft. Atë mund të jetë shumë shumë shumë e rrezikshme, po fahin për këtë e kanë edhe ata që i injoruan kaq vjet. Ëh, sepse kur mbyllen kanalet e komunikimit, do të shkosh tek protesta, në raportin e saj dhe dhe ëh, por pushteti shihet pa përgatitur duke por atë letrën e bardhë. Pra te mënyra si të duket një letër e bardhë ku pushteti duhet të përshkruajë vetë vetveten. Është i paafta përshkruajë vetë vetveten. H? Këshij duhet djera armikut dhe në vend që të shkruaj se ku ka gampuar, në fakt pikturon fytyrën e armikut që mm. duhet djej. H? Dhe këtë bën profilizon armikun derisa e bën dhe e gjën dhe mendon që vetëm dikush mund t'jetë, ai që dikur ka parë, ai që dikur ka menduar, ai që dikur ka ndihmuar, ai që i ka dhënë dorën të tjerëve, ai që ka shuruar të tjerët. Ai tu detës. Ëh metafora pas sa ishte e qartë. Mund të, të falen deri shumë për kohën. Ka një mesazh të fundit për uh, letulrim nga Hosea Ramano. Mish tashu kishte romanin për t'i ndot flisnim këtë javë këtu në uh, klubin e mëngjesit. Let mund të më ndoj let të djem zgjidhi para se tulrim. Ok, e lëmë e këto, më përqen Letë gjemë zgjidhje Dhe zgjidhje, para se të ullërim Në Club FM në njënjët i 4 Si gjithë dhëtë premdhe me Migun ton, kritikun letrar Agim Bashe, mishdashur Gjeni më shumë nga Gimi Gjithë uh, rekomandimet të ti edhe në Facebook Në fashion që titulluat Mbi Libra, kërkojnë në Facebook Mbi Libra dhe gjeni aty Shape of B Me and my friends at the table Doing shots, trickin' fast And then we talk slow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 I bet she'd smell like you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 my baby smells like you every day discovering something brand new. i'm in love with your body come on me my baby come on come on i'm in love baby. with your body come on me my baby come on come on i'm in love with your body, body. come on me my baby come on come on i'm in love baby. with your body every day discovering something brand new. i'm in love with the shape of you Mirë më gjësi që gjithë dhe mishë të gjeni ardhur në Klep FM në 104 Edhe në ekranin e Klep të vësë, mirë më gjësi gjithë dhe Edhe shiren si boksierë mishë dashër në Atë këng Shape of You Kjo ishte për Erblinin Erblin, oke, shumirësht e premë dhe sot ju e zinim muziken Më nga kërkoni këngët që do një të gjonin e do i luaj më ato për ju është këna i si Të mirë presin me kërkesa muzikore 06-19-27-12-2 06- Shpomendit da një të lidemi edhe me Eldin mishdashur në njërë që të mësojmë Se si është gjendja në trafik për ditën e sotme Ja ku e kemi Eldin me rolin Mirë më njështë si Eldin. Eldin Më njështë si Eldin Më njështë si Eldin Qarë bët, qarë bët Dhe ishë blatë si për ti një të rradi Ore, sa e ke ti ato e rrinasin? Ha? <laughs> sa kushto Nësër unë Eldin 1500 le 1500 le Të me dhe një e shile, një fje mm -hmm. Edhe një tjetër me Ismail Xhamalin në ngjyrë blu. Më kuptova. Një jeshil edhe një blu. Një jeshil edhe një, një blu mund të shkosh në aeroport. Më kuptoj. Përveç këtyre, nëse do të shohësh një person dhe do kthesh prapë me Edh në Tiranë, atë ku është një të kuqe? Dhe një ngjyrë kafe të vogël. Të kuqet, kuqe juaj, mos e thua kafe. Kafe si unë më jep dakord. Gurtullë po them të thitë. Ai thua tullë prapë. Me Ismail Xhamalin, me me në Infra, me kësta, me Naimin, është 2000 lekë, apo? Duket se po. Ok, mirë. Faleminderit dhe... për 17 minutat kur feston një njerëj. Ej, pa. më tregoni si është në, në këtë moment situata. Po bëndi aktualisht siacionuar tek Sheshëvës, si përgjithshëm trafiku mm -hmm. pak të paktën që rreth 7:30 deri këto momente, rruga dëshmorëve ka ishë të shkurtit ose rruga Sami Frashëri, sepse të rruga Sami Frashëri ka qenë fillonte nga Diga blen deri tek mm -hmm. ura drejtorisë policis, por është ka marrë edhe makinë tjera, por me shumë trafik kjo pjesë. Ka shumë të rënduar pjesa edhe tek rruga Sami Frashëri e shikoj qytetarë që Sheshëvës kanë blenderit tek ura drejtorisë ka lëvizje në shumë ngarkes, ndërkohë që dy rrugë të tjera, rruga Abdyl Frashën dhe rruga Sulejman Dervina për momentin çaqullohet pa trafik deri te kryqëzimi i komunës Parisit dhe me trafik deri te Kuaja Vasilçandro, ndërkohë që ka trafik pjesa e poshme duke u tojë si hyjtorin, gjithashtu edhe drejtoguzi. Ndërkohë që ulazet sipër me nuk ka probleme, vend pa të gjithë javën e së cilës me përshkime të vogla çaqullohet pa trafik kryqëzimi i shtaltëve rruga Bardyl repiësa e bulevardit Jean Dark nga Bryli drejt rrugës Elbasanit. Ndërkohë në Elbasanit dhe rruga Kavajës, i kemi ditë se qarkullojnë pa trafik blen, pasda rruga Kavajës e kemi thënë se bëh hapja midis ish parkut të buzave dhe zonës NIS 5 pa ish kishqarkut. Pra i ka dashur shumë. Po i ka dhënë shumë ajo, është mirë. Okej, falenderoj Elbi. Shumë falëndeti. Është Elbi, Elbi më është dashur i cili na informon mbi situatën e trafikut në momentin tekun në qrupinë e Mqisit. E falenderojmë edhe një herë dhe un dua që Qekaj se ku ka shkuar fati këtë mm. ja vjerin Loton 6 nga 39 Mi qda shumë da këtë një gjuar në spotet Që loteja është rikëtyrë dhe këtë ofruar Në shumë mundësi për ata që luajnë Kjo është edhe rënsti që Ata që nuk luajnë të fillojnë të luajnë mm -hmm. Sepse ka fitu e së sigur të në zhë short Pra gjdo të ejnëte të Dhe të djelë mm -hmm. uh, Fitu e si ti të sejnëte Jeri Po, ka fituar 25.000 e këtë reja mm, Vetëm njëri për të janë 2 Po, njëri për të tyre, ka fituar 25.000 e këtë reja po? Kaluajtur me 3 parashikime dhe bileta është blerë në qytetin e tiranës Ok, po, përstaj? Fituesi tjetër, po, 25.000 e këtë reja Kaluajtur me 2-10 parashikime dhe bileta këtë herë është blerë në qytetin e duftës Ok, kështë që një tiranë a një turës mm -hmm, Por, kemi edhe fituesin e mathë kë ka fituar 500. Ky është lak. i shëndosh, ti, më pse thua di mal. A ka fituar më shumë 500000 lekë? Po, 500. Ë, uh, 50... oh. uh, ka luetur më një parashikim, si po, pa, pa. ka luetur vetëm me një parashikim dhe bileta është bler sërish në qytetin e Tiranës. Çe do të thonë që kjo ka shumë kështu si gjuajtje, alla, ose themi... më Një dëshmitëk Stëjojleona apo <laughs> çfarë? Po, më ngjë plumb vetëm me kanë rën për 500.000 lekë. Me një parashikim. Mm. Me një parashikim. Super. Mirë, ju urojm fituesit tanë dhe i nxisim që të vijnë, të kërkojnë çmimin e tyre sa më shpejt, pse jo i fitojmë edhe këtu në program të na thonë, thonë diçka më shumë, nëse sidomos ky që ka fituar këtu mund na tregojë por shumë. Normal. Sh... Do martohet tani, do çfarë do bëj domethënë. Perë do bëj me 500.000 lekë. Po, ja. me 500.000 lekë. Ja. Okej. Okay. Mirë. ë uh, Duham të falenderojmë që të gjithë Ollë të kemi në infituaj, së një si që përthën? Jo ja. Ok jo, atëherë, kemi një moment, ko Andhere mund t'ja javi Maltinit për censurë Ta shojmë që kanë thënë dhe rritani E nëse uh, kemi ndër një opcion tjetër Sheshe shumë bukur Ka godja apsir Për ne me fëmi është shumë mirë E në përë Je pa të bukurim, freskin Në përë qanë Për në natë me fëmi Në mbrëmje, k veç qytetit. Jo. Dhe nëna me fëmin japin atë bukurinë, freskinë. Nëna me fëmin mm -hmm. në mbrëmje? Jo, jo, no. jo. Ne jo. ja, mund të ishte në mbrëmje, japin. Po jo, ja, nuk është në mbrëmje. Është diçka që i jep bukurinë sheshit. I jep freskinë sheshit. E dëgjojmë edhe një herë? Po nuk është një nanë. Gjelbërimi. Jo. Ah, oh, mirë, kjo është e mirë. Logjika është e saktë. Po, po. Sheshe shumë bukur, ka godja apësirë Për ne me fmi, është shumë i mirë E përënë, përënë, përënë, përënë, përënë, përënë Në përënë 0619 20 7 12 2 2 Dërgënë mesajët uajë 0619 20 7 12 2 0619 20 7 12 2 Shkojmë në publicitet a një Dhe këthejmë i me Robi Williams Shëtë të, të këndojë Love My Life Mirë gjenë. Mirë gjenë. Mm. Mirësgjenia, hu, uh, faleminderit. Oh, wow. Ëh, për jetë shumë prandaj. Ai është Moçali ku keni rënë ju mediat. Me ty e kam më smqeshsh mua. Moçali është. Dëgjoj vetën, dëgjoje. Hapë mikrofonin thon? Hapën kanë ato. Ëh. Ai është ai është ndërqënga më shora fjala. Po kjo është situata. Ah, salë zot. Edhe çajësh e bën gjë. Kam një buret taka me kanjë. Kam një orë alarmi i erit të tmeshme në një orë alarmi në në në shtëpi. Edhe është edhe radio, edhe çaja të tjera, por Maces, Maces i si pëlqen që që të hip mbi të. Normal. Mm. Sepse ajo është nën një dollap, është domethënë ato dollapet e sipër me, mm -hmm. sepse është në në kuzhinë atje, mbi mikrovavelën e kam vënë. Po. Edhe ajo tani Heathen B Edhe shkon direkt në pi radio Dheshesh ka shtybur ca nga të butonat mm -hmm. Edhe për atë qielu Nuk e gjej do të se qfar Ka shtybur ajo në që Në orë të caktuar Aztakonish nga dreka Filoin se radio ja përveq se ka Radio në pra FM mm -hmm. Edhe AM e këto Ka edhe ca tinguin të naturës Oke okay. Pra Çetim mund zgjohesh me me tingujt e detit, po themi. Ka sa bukur. Ngjesh asnjëherë. Që në vend të alarmit, në vend të alarmit pa, pa. që të ndizet radioja, tha njerëz zgjedhin që të ndizet radioja në një mënyrë të caktuar. Mm -hmm. Ne nuk e përdorim se pasaj do do zgjoheshin zgjith, kështu që e kemi e kemi hequr nga funksioni i alarmit. Ëh. Mm -hmm. Por mazja e ka shtypur dhe fillon alarmi. Edhe fillon më në prit koca, në drek. <laughs> Edi futesh në shtëpi për shembun, nga jashtë dhe dëgjon. Pa yndyrje. Ai dëgjon në pjespi ai imën, pak a shumë sfondon ndërkohë që dëgjojnë këtë tingull. Ajë, jo, si vetë bartau. Nuk është e bezdis shumë. Ja fut gjumin. Diapo shikojë ja, uh, jo di apo, ah, uh, mm -hmm. diçka midis 10 e sot, sepse mm -hmm. kshu jemi bër tani. Mhm. Mm po shikonë disa nga nga uh, jua e trupit, e maceve. Pam. Tregonin diçka interesante, që macet normalisht nuk përdorin tinguj. Domethënë, uh, tingujt macet i përdorin shumë pak apo shumë rrallë. Mm -hmm. Edhe me njëra tjetrën apo me kafshat e tjera përdorin Gjuhën e trupit dhe lëvizit e tyre për të komunikuar Pan. Por, për shkak se njerëzit u flasin matët e vazhdimisht Eta të, për të përgjigjë Mësojn që edhe komunikimi me zë i matës është kryesisht të në ta për njerëzit uh -huh. Nëse matët do të kështë që në egr Matët do të mellin dhe shumë shumë rral Më tepër do të bënda dhe Kër është Ne rizikë, mm -hmm. por mja u lima është një gjë që matë e përvecon I kushtojët vetëm njëri u Sesën nga kërështë që njëri u fletë vazhdimisht ajo kupton që Krion fëtë zërin e mm -hmm. vetë Në e ka pasaj disa loj e më Në e bëjmë mjau mjau, kur do të të dhitshka të Kur do të dhitshka Por zakonisht, nëse mëson të lecosh Le vizjet e trupit, mund kuptosh bëgjama shumë nga Po, bëjnë edhe diçka Ato komunikojnë në përmjet levizjeve të trupit Në momentin që ti nuk argin të kuptosh Se qfarë po kërkon, ato fillu edhe lështojnë tinguit Përëvajnë më këti thua Mënyrën më të të shpap Normal, se zë bëja dhe unë, po të shpap For koha isha njerë mirë e mirë, po se mori vesh shumë dhe a të e mbasin. Se t'vijen më turëm ka thua, shë gu të, nuk bëjmë njët njët njët njët, një mërdalë, shua, do t'i flasë një gose që t'pëllqem, shua, a në vijen mërdalë, që kemë që t'bënë, shua. Kolde ke para të video, ke para të video, një mërdalë, nuk e dit ashtë që, zë të cepi rrugës atje, e si shka që në shkollë, qita këto. Ej, uh, mduke se e kanë qëtur fjallën e censurës e altinit E kanë qëtur Vërtet e ke? Po mm. E ka <tares> gjithur Julio dhe më ka thënë Shatervani Shatervani Shë shë shë më bukur, ka gugja apsir Për ne më fëmi, është më mirë Edhe Shatervani e pa të bukurim për skin Ebra Shadrëvani, Shadrëvani Bravo, Giulio 570 e më bërë numër, fiton një kontrol duplot, mitzor, të pjotë minësor në hospitali Amerikanë Buguri i freski Vëdëma i mund të javi Ljumë të rrim, ma djetëm, Shadrëvani i rinisë për jetëshme mm. Theajin bas pak në kryvinë mqesit në Klab FM në një sindikator, ora zani, të edhe 57 minuta mm -hmm. One Republic këndonë Kids Klab FM Falem gëjë. Mirëmjeshi. Mirëmjes. Mirëmjes Altdini, Olta Lori. Mirë, Mirë, Mirë, Mirë se jeni në operacioni. Mm. Në klubin e Mirëmjesit në valët e klubeve femëror 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Um. Um um um. Um. Mund të më jini fjal për tek. Uh, për, për Elsa Demon. Patjetër po. Pa. Po. Pa. Elsa Demon është një gazetare e kulturës mjaftë një orë në vendin mm. ton e konsideruar nga shumë ndër po themi kolegët e saj, mio dash, të kulturuar, sa ajo vet, mm -hmm. po edhe nga njerëz që janë të botës së artit, artistë etj., si si ndoshta uh, gazetaria më e mirë e kulturës në Shqipëri. Pa dashur që të ofendoj ndonjë njeri tjetër, ha, ah? por që Elsa është vërtetë, do të them, po, do të shohë mirë, vërtet. A njerëzit e din këtë gjë? Un jam dakord me për kufizimin është heqër nga puna është heqër nga puna është si teqër nga puna Wow Blenë <laughs> Blenë Blenë disale <laughs> Blenë disale <fersi. laughs> Blenë disale është si teqër nga puna po Blenë disale fersi... Një yllë po Një Serios Valjo atë blenë disale një sekundë cë... Një sekundë Po te është nga te është nga puna, dikoj bën... shmir, po. që më, që qe... ka shumë vite që merret me. Ka shumë, po më lërë rahat tash. Jo pa më, me emër, po ka rancin, në po themi që është te është nga puna, një njerëz që e meriton plotësisht vendin e punës, të cilën Elsa Demon, çdo çdo televizion apo media apo botim, ndoshta që ishte, do ishte i lumtur. Ta kishte. Me fan, ta kishte. Në në tregun shqiptar të gazetarëve të kulturës. Qëndron këtu me diferencë edhe normalisht që unë pak të nëshpresoj se nuk i djeta së njëherë që dikur shtjetër do t'a vje dhe Elsa në me njëherë, do t'a rëmbej profesionalisht t'la mm -hmm. e ta, ta këtë pjesë të ekipit vetë um, para disën ditësh Elsa ka bërë një intervistë në takimet e kulturës që mm -hmm. transmitojnë në bëtsëm me, me drejtorin e galerisa artit uh, ësotin Shabani Tam. dhe e ka bërë të sopë E ka bërë të sopë në sy, të ti. Mm. Uh, me, me shumë gjëra që a i ka përtuar... Kjo është një ndërblerë e që a i oka... Që nuk i arriti ja do të fare, sepse nuk e... Do në a i paka shumë ta që mua nuk më njeri fare, këtu. Uh -huh. Unë jam kotë, jam, kot, jam, jam zharë, <laughs> sepse a jo doli. Do në më në a jo ishe qëfar diltë, a imë sigur që nuk mund të thoshtë ata. Uh -huh. As nuk e mendon, jam i sigur. Por, fakt i është që duar dika të lidhura që as kondicionerët me zi për këto Novecento u b kondicioneri, po për tjerat. Mm -hmm. Edhe edhe galeria e arteve është praktikisht, po themin, përsa u shkon galerive moderne në botë një gërmadh. Mm -hmm. Një gërmadh e turpshme. Edhe më sa ai Elsa bën ankuzën që kryeministri i ka thithur gjithë vëmendjen më vetja. Galeria është transformuar ose transferuar te Kodi në Kryeministri. Mm -hmm. Ma kultura është këtu ku jam unë. Nuk mund të ketë kulturë aty ku sjam si unë. Ëm. Uh, Dhe që është A kjoa politike e Jensabun lidhje me artin. Ësht gjithashtu i thot Shabanit që te Konufri për shemb, ekspozita e Onufrit janë të njëjtim njerëz që kanë bërë një ekspozitë tjetër në Kosovë që janë miqtë e tij. Edhe duket sikur është mbyll rruga për të gjithë artistët përveç artistëve që janë brenda rrethit mm -hmm. të gjelbërt të kryeministrit dhe të tjerëve që janë kështu, domethënë në pushtet, po themi, të emëruar atje e të tjerë e të tjerë. Kjo ka qenë pak aşum Ky konteksti Iskeria, i ta. i intervistës e cilë është në YouTube <coughs> akoma, shpresojit mos afshinj nga YouTube-i. Duhet duhet ta shoh. Dhe është në nëse nëse domthon për sa i përket gazetarisë, në gazetarisë kulturore, është një intervistë, i pëlqen apo s'i pëlqen Zoisha Ba? Shtjetë të punë. Është një intervistë shumë e mirë mbi <coughs> situatën e shkëlqyer, mëndje. Është një intervistë ku ajo ja, ja thon gjëra ja top, i tha në fytyr, i ja tha më respekt, pa ofenduar. <coughs> por ja thot ashtu siç janë, pa us për drethurën e pa bër Se përmënd dhe jemë rën gazetarë është pak më parë. Mm -hmm. Gazetarët me shku i këtu, zakon ishtë bëjnë, do me më poti shikosh, se zdua dhe një të flasë, po. Nuk, nuk bëjnë këta. Nuk e bëjnë dot, ose nuk duan të bëjnë. Etjer, etjer. E tani njështë dhe thonë, kjo nuk dhjetë që, që përshkak të kësaj, intervista për shkaktat as, asaj aty episodi të programit të Takimet Kulturore është i hequr nga puna. Është hequr nga puna. Po kjo është ose më saktë një aludim, sakt... një, një spekullim dikush Elsa, për shkak shum... se undi aq keq që ajo intervistë ishte aq drejtpërdrejt sa tha Letjet kjo është fundi. Në fundi jet, unë e, e, un e bëra aty. <laughs> <laughs> Nuk është as në një gjë që Elsa s'e ka bën më parë në kuptimin e Sigurisht sigurisht për këtë gjë që i thot gjërat Troçë. Siç mendon. mendon. Ashtu duhet. Normal. Ato duhet. A, a më së mbulon artin pra dhe kulturën, a nuk është ky, nuk është arti qëllimi i kësaj? Ti thot gjërat? Gje mënyrë për më të thënë gjëra, por ti thot tot vërtet, ad, arti nuk gënjen asnjëherë. Në këtë gjë e dim, mm, arti mm, nuk gënjen. Mm. Njerëzit gënjehin. Ehm, um, po këto mund të jenë shpithje dhe spekulime. To, mund të jetë sa munke... sheshur si e paaft, e kupton? Do mm. të thotë atë newsi nuk e nuk e ka dashur më shërbimin e saj, base për e sa mund të jetë mërzitur, si... ka thënë boll punova. Jo, ja, e kanë hequr. Jo. Ja, n... Okej. Okay. Vështetur gjelti kur ti yeah. vendos të ikësh dhe kur të heqesh. Mund të jetë mërzitur mbasi e kanë hequr jo para. Ëm uh, po e kanë hequr. Ja, tash se, se, se, se tjetë dhe mund dhën, mm -mm. Unë, të dësh nativë alternative që mund të këtë vet dorheqe. Ëm. Mesat di un paktën, e kanë hequr. Ekst. Mm -hmm. Po ajo ajo që më bën përshtypje është për ta kalë të kaluar pak situatën e elsës vet. Po. Mm -hmm. Sigurisht që këto programet të kulturës kanë një dije më të vogël se sa, po themi Big Brotheri. Ë, apo Voice apo Po mendoj se janë aq në pakic sa pothuajse më shumë. Po. Po, nuk e di këtu. Mund të thuash që ka më shumë vlerë se Xingu se Zonë lir po, pra, po, jo, po, në një mënyrë apo diçka tjetër? Absolutisht. Sepse ka vlerën e vet, ndryshe shumë më shumë, shumë si Elsa dhe si ato emisione. Po, unë un, mendoj që ato emisione nuk janë popullore, nuk mund të jenë popullore, se arti nuk është popullor ashtu është. Për një kategori. Po, ama arti bën një gjë që arti, arti pikon. Se do të thashë sigur ka një ka një gotë, po ajo rrihet edhe edhe tek ata që nuk pinë nga gota. Arti me kalimin e viteve e lag, për shembull, shumë nga Arti është ai që mbetet. Patjetër, patjetër. Në kohë. Patjetër. Ëh. Mm. Shumë nga gjërat që janë sot normale, dikur ishin koncepte edhe mënyra ndërtimi ishin avangard, ishin kështu. Bëheshin vetëm sa për sa për një formë arti, pastaj fillojnë dhe bëjnë piëse ose elemente të tyre bëjnë piëse të përditshme. Ton. Nice. Ëm, po në Shqipëri do ja thosha. Mund të jesh shumë, shumë, shumë i mirë. Apo shumë shumë shumë e mirë. Tek gjëja që ti bën profesionalisht. Edhe mund të mbetesh pa punë. Spiolli për azhën, as për Voja. Do të thënë është kështu për shembon sikur si e neni të heçi Christiana Mampur thotë, e varin läsh kësaj. Ball kjo. Më mira, më mira ndër gazetaret femra për momentin. Varin e kësaj, heqim këtë. Marrim në një tjetër. Marrim në një me Sisa të Mvdaja për shembull. Mm -hmm. A dhe rregullojmë. A po diskutoj ti. Se nuk e di kush do mbolloj kulturën atje. Po, rësi që ishte fare. Shumë ta flasë kështu vlla. Et, sa duhet. Është hapur një ekspozitë vlla, do vij ta shohsh. <laughs> oh, po. Yeah. Po, është plot me slavatorë. <laughs> oh god. Slavatorë shqiptar në vite. Po. Po. Tah. E atë kulturohemi së bashku. Po e mund këtë provimin e, e elitës artistike. Edhe unë jam duke bërë veshë teleporushit mm. kur them elitës.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 to blame on me my opinion don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry for making you cry Cause i'm only human after all i'm only human after all don't put your blame on me don't put the blame on me for oh, all so people got a real problem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 Mirëm Gjesi Në Klep FM 104. Uh, në 104 Edhe në ekranin e Klepto Voz Hello okay. Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Kën nga e qësa pëtë gjuham ishte kën nga e ditës Këtion oh, një 954 i mbaronur Këtion 2 bileta për në Cineplex Bravo. Mirë, shumë mirë A tere uh, Mishda shumë për të foljur këtu për librin uh, Esa o bëtuar histori Dashurie në Oxford Dështë uh, me ne Greza Hasa Mirëm Gjesi yes. mirë Si e yes. ti Po mirë Po mirë <laughs> Me të kuqe sotë Muan komencoj sikur për përzimin në mëngjes. Vjen Gresa këtu në studio, edhe e thot se si a bëni ju me të folur që në mëngjes është pak e vështirë. Jua faleminderit për inkurajimin. Kemi kaç vjet që e bëjmë. Megjithatë, nga Inati Gresa, që ti që ti mendon që të vështrurin punën në mëngjes është e vështirë, ne Ne <laughs> do të bëjmë pjesë të Pop Quiz-it, kështu që, që ti okay. me të tyrin, në momentin e tyre do të marrësh pjesën në Pop Quiz. Harro okay. intervistën për librin, Pop Quiz tani, intervista intervista më, më bravo. Holy fuck. Ëh. Okej. Je mi dai. Për çdo shqiptar patriot. Rilinda apo legalist? Për Hello. shqiptarët e çdo gjenie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Okay. Në popkuj sot luan Gresa Hasa, mi më gjes Në më gjes vlejt në sërish Mi mjes Altini si qithmon Good Kemi Olten Kalimera Kalimera Olta dhe Lori Mi mjesi Që ullet pran Oltes mishdashur Janë pes fydhjën tje Gresa Nuk janë shumë të vështira Dojtë të përgjigje qëtë pestave Me një silo laps dhe me një detër Urdo silo lapsin Merdi një leta atje Po mund të përdores, bravo Eri përdores, sepse është ambientaliste Gresa Gatë i një cuna? Gatë i gata oh, Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një. një Beiruti mm. është krye qytet i cilit vend në lindin e mesme Libanet Pa nuk përqishës ashtumi për shumë nga fjerë <laughs> Doje, doje, doje, doje, doje. Na faleminderit. Kjo. Qëso. Ne sonë drejtë me 2 mendjes. Po luajmë njerëzit në radio. Na falni. Rezervo pak vetë. Okej. Saqes kanë të shfaqej. Mir, uh, mir. A ka për të falni. Ndrojem në ajën fye të numrit 1. Ai që pyetën numër 1, zë ato. Endojë Greta, na kushtove të një pyetje. Natalli, e paguan në fund ajo. Po bra. Kam një faturë progres. Sa, ke një faturë për, fatur për pyetjen. Kur bie një pyetje 5 euro pyetja. 5 është gjop. Po nice, atëh pyetja është kjo. Në cilin Keni pyetja e parë është. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Okay. Pyetja numër 1. Ne dhe mos fal, kujdes. Në cilin lum u pagëzua Jezusi? Nga jon pagëzori. Mhm. Me thotë që edhe ai pasaj jon pagëzori doni në lumin Filan dhe aty vinin njerëz që pagëzoheshin vjen do Jezusi kur vjen ai zbra thumbi edhe <laughs> Bom. E dini se si jesh? Okej. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Kjo hënë e Jupiterit oh. dukshohet se ka jetë. Dhe ban emrin e njërit nga kontinentet e tokës. Aha. Ka Jupiteri një hënë Unë e gam ditur këto, jam i si Ka Jupiteri një hënë Në cila është embulluar me një cipakulli Në në të cilin është një ocean i madhë Dhe në këto ocean dy shohet Se mund të këtë gjalesa mm -hmm. Se është është uj Si quët, kjo hënë në Jupiterit ka emrin e një kontinenti të planeti ton Kujdes E letesh Pytja nëmër 3 Pyjetja nëmër 3 Pyjetja nëmër 3 Pyjetja nëmër 3 Pyjetja nëmër 3 <laughs> Cili vend e europian ka sipërfaqen më të madhe? Perjashtori Rusin. Edhe një herë, ju lutem. Cili vend e europian ka sipërfaqen më të madhe? Perjashtori Rusin. Shumë çifrikë këtu po kuptohet. Më madhe. Po, sipërfaqe më të madhe. Perjashtori Rusin. Këto janë vendi më i madh në Evropë. Heqim Rusin. Rusia është edhe në Azi etj. Pra heqim Rusin. Mfalja. Vëni pyetja, është është në BE ku vendi apo apo s'ka? Stavem doktorin. Jo shumësi po. Lori. Po të dimon gresa ty. Mi të dimë ç'ke ti. Po. Dhe pyetja, tani jemi në pyetjen numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Au. Përmend 2. Nga, më falni, përmend 1. Më thon përmendni 1 nga 2 pjesët e fytyrës që rriten gjithjetën. Okej. Shumë e thjeshtë është kjo. 2. Përmendni 1. 1. Mjafton 1, mund të përmendni edhe 2 nëse keni qet. Ka dy pjesë të fytyrës që rriten gjithjetën. Gjithjetën. Okej. Okay. Po po, hipu. Si njëri prej këtyre mjafton. Pyetja nr. 5. Pyetja nr. 5. Pyetja nr. 5. Të Lori. Sigur e dojmë. Jo, kjo është pak historike. Për cilin ekip futbollistik luant dikur Sulejman Demollari? Ajo sigurt që nuk e di për gjën e kësaj. Një Njënga... si, nga Një nga them pastaj. Një nga lojtarët e spikatur në kryeqytet, për cilin ekip luante Sul Demollari jojani 30 po dhe anjërs tashi që ktheh di më shumë me... po edhe unë e di mëse po, e di vetë po edhe ti ti si edhe ashti. <laughs> <laughs> ti e dashur ti je shpirti i vjetër Lori parlaj ja, Lori si thon ti mosha nuk e ke për po, je shpirti i vjetër <laughs> mosha është thjesht një numër Lori është po mosha të demoralizon që më ngjesh <laughs> <Shakot, Lori. laughs> si <laughs> je me atë tatë në 50 është vetëm një numër po tash ti shëfishëm okay sumir um thon punë vetë më i dashur kur të kthehemi Do të fillasim me me gresën për për romanin mm. dhe do të marrim edhe përgjigjet e këtyre pesë pyetjeve, po i përsëris edhe një herë shumë shpejt për secilin prej yush. Në cilin lumen pagzuaj Jezusi, si quhet Hëna Jupiteri, i dyshohet se ka jetë, i cili është vendi më i madh në Europë nga sipërfaqja, cili ka të njëra nga dy pjesët e fytyrës që rriten gjithë jetën mm -hmm. dhe për cilin ekip luante Sul de Mollari. Më s'keni ardhur në kryeën e mëngjesit miq dashur. Përshëndetje. Përshëndetje mëngjes. Ngresa <laughs> Hasas këtu me ne. Për të folur për uh, historinë dashurie në Oxford, është romani fundit që është botuar nga shtëpia botuese Peggy. Edhe është një njëri ndër klasikët botëror. Max Beerbohm është autori i këtij libri dhe Ngresa është gatit na tregoj pak për Dopsonin, zanusion Dobson. Top. Ehm, përpara se të flas për Culika Dobsonin, do doja të të si dhe një jo, fakt shumë interesant. Jo, jo, jo. Ehm, ky faktikisht është libri i parë dhe i vetëm i këtij autori. Ë uh, ja. Max Birbo është eseist dhe parodist anglez dhe ky është i vetmi roman që ka shkruar, megjithatë i jashtëzakonisht i suksesshëm në nivel botëror. Modern Library e ka cilësuar e ka renditur në vendin e 50 nga 100, në romanet nga 100 romanet Më të mira anglezet Shekullit 20 Nërsa The Garden i ka rezervuar vendin e 20 Shumir Do me të në, i ka kredencialet I ka dë në, kredencialet Dërsa hynde klasikët është një, një librë Dhe këto mungojnë letërsin Ose letërsinë për këthyër në Shqip uh -huh. Ka endë mungesët që patë mishësish pak e nga pak Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p tek një personazh që Lucille Addison është uh, e bija e mbaesa e një rektor e njërit uh, prej rektorëve të kolegjeve të Oxfordit uh, që në libr përfaqëtet si një fem fatal uh, cila, uh, duke e cila duket se ka vajtur në Oxford vetëm me dëshirën uh, dhe qëllimin e vetëm për të dekonstruuar këtë shoqërinë uh, e akademikëve të privilegjuar. Kjo është edhe domon Kjo është çfarë përshkruhet në në uh -huh. në hyrjen e librit, pra që është uh -huh. një, uh -huh. një Vajzë, shumë e uh -huh. bukur uh -huh. uh, Edhe e hedhur, po thejemi, në kështu uh -huh. Edhe që ka inteligentën e ka gjërë Dhe do Sepse nuk e, e Ndoshta qëllimi që për këtë të të pjesë ja, uh -huh. Dhe këthejnë e bënd shorap Këtë pa, botën në akademike, këta pa. burrat e ngurt Po thejemi, uh -huh. akademikët Të privilegjuar Të privilegjuar <laughs> Po, është kjo qëllimi i saj? Dhe në kjo kastile? Ose, ose uh, enkas, po thejemi, më shqip Po dhe jo Uh, vet Culika jo dhe ashtu po autorit domethën kanë përshtypje se e, e e e e çon Culikën në këtë shoqërinë madhe me qëllimin e vetëm për ta shkatruar atë. Ëm mm -hmm. uh, Culika në një fragment portretizohet si Narciza, ndërkohë që nuk është Culika Narciza, shoqëria e Oxfordit për kohën që është Narciza, uh, dhe ajo thjesht dhe ajo thjesht është pasqyrimi i kësaj shoqërie. Ë uh, ngjarjet në, në librë zhvillohen në periudhën e mbretit Eduardit VIII, uh, që zhvillimi i shkollit të uh... Në 20, pra nga angri. vitet 1901 deri në 1910, mm -hmm. uh, megjithatë to libri mbarë vlera universale pikërisht për shkak të konfliktit uh, që ka. Ëh uh, njerëzit ku lexojnë titullin Historia dashurie në Oxford mendojnë që ky është kjo është një histori klasike, romantike. Ka ka një sarkazm anglez në titull po. Pra. Në gjithë librin, mm -hmm. gjithë libri është ndërtuar mbi këtë ironinë dhe humorin e hollandez. Mirëpo konflikti kryesor në vepër uh, po uh, zhvillohet midis asaj që është dhe asaj që duket. Midis formës uh, dhe dhe, dhe dhe esences. Këtu paracitet një xoqëri, një xoqëri komplet vanitose, një xoqëri narcize, një xoqëri ku nuk ka vler asë një gjë për te i pamjesë jashme dhe për te i këture gjërave që kanë marrë vlerë, do me të ndërko që nuk kanë asë një vlerë mm -hmm, në vetë vete. Mm -hmm. Dhe pse e bon bënë kjo këtë li bërë shumë interesantë si do mos për kohët e sotme, me ndoj unë. Ne vejetojme në pokën e teknologjisë, ku... Dhe të rjetëve sociale të cilat janë zhëndëruar kovët Kjojnë falçang to Kjojnë ja, facebook, instagram, mm -hmm. snapchat oh. and... Snapface <laughs> Shko snapface-i? E dhe snapface-i, <laughs> uh. uh, uh, uh, të ato fityrat mi që nush Për shumbull Unë se kam të këmë të nëndrejnë të snap, snap Snapchat Snapchat-i mm -hmm. Të snapchat-i hoqë avizën, tash Respekt. Po. Sepse nuk kam, po jam me Instagram, nuk kam se jam pak, a, pa. po. Kam <laughs> një, ditë që zotëri. Ese ai kalon ditën pastaj duke i shërbyer Snapchatit. Po, por në, po, në, po, në. Për Instagramin, sepse punojm fare sot. Por më pak edhe për, për Facebookun dark, ndonjë kështu, për Twitterin të, të sintetizoj <laughs> mendimin në 140, edhe në rof neve që pëse në bagojnë këtamë, në bagojnë në të damë në shumë. <laughs> Exaktishtë, po kjo është edhe jo do më thënë që uh, kjo është edhe jo se qëar libri të nëzitë, do më thënë që të mendosh. Uh, sot, në këtë epokën e teknologjisë e rjetave sociale, neve uh, kemi rënë pre e kësaj kulturës konsumista mm. uh, dhe të këti vanitetit që dashur pa dashur, duke cikur si i ka ka për të gjithë. Uh, uh, libri, do më thënë në uh, Ok, synë librin. Do <laughs> thashë në mëngjes. <laughs> e di, nuk është nuk është nuk është kollaj. Jo, unë uh, unë jo. shikoj ato, kjo kjo temë është marrë dhe është rimarrë në në vitet ndryshëse dhe në në libra të ndryshëm. Domethënë forma me përmbajtje. Uh, mm, Shikon, nëse do të ishte burr do ishte Dorian Gray. Domethënë është Altoregra e Dorian Gray të Oscar Wilde-it. Uh, Atëra që ngjanë me narcizëm ose mbrojt. <laughs> uh, jo, sa Dorian Gray, domethënë është ndryshe, thash. Ai është portreti i uh, narcizmit. Po, mm. ai është domethënë është një histori paksa më ndryshe. Uh, kjo këtu do më të në thjeshtë reflektonë në arcizizmi në hmm. shëqërisë. Uh, Ta kam fjallën që pse e këllibërë shumë i rëndësishëm sidomos për kohën e sotme dhe për një vëndë si Shqipria. Uh, me uh, rëzimin e sistemit, me ndryshimin e sistemit edhe neve u hapëm daj botës përëndimore dhe morëm gjithë do gjyë që na vinte nga përëndimi për të mirë qenë. Uh, dhe nuk i shpëtuam, si që thashe dhe më herët, kësaj uh, kulturës përënd uh, Vanitetit, vanitetit konsumit... Yes. Kemi kodrat, uh, me kodrat, sot, me villa, uh, kodrat me villa, makinat e shtrejnëta, orat e shtrejnëta... Për shembol... Uh, Burra me pantalona portokallit, që të dhe më hundë? Aja, në këmë tonë, shumë të, <laughs> <Come Engum> ton, <laughs> të shtrejnë... Ha? Që <laughs> kemi um, njërë portokallit? Për shembol, nëse vëmrej njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë Sot nëse vëmre gjithë shka Rëndësia vendose të kë Si që e të te të të kë robat Të kë robat që ne veshim Ndukja, tek Të kë lajqet e Instagramit mm. Të këmë më i mirë nga ku mundë E lakove fjallën lajqet E lakove fjallën lajqet <laughs> Gjenden mbi lagje. Nga mund të fotografojmë ushqimin mm. tek numri i gjoksit dhe vitheve tek madësia e buzëve dhe me këtë gjyrat, <laughs> të tjera ato gjërat. <njërazovët>. Është <No. laughs> vërtet. Është vërtet po. Ëm um, un Do të them, është një libër i cili na bën që të kuptojmë kanë përshtypjen më mirë veten ton në raport me mm. në raport me këtë luftën eksistenciale të njerëzit modern sot. Muam pëlqen ky vajza. Muam pëlqen Culika. Edhe mua pëlqen sepse femrat fatale në përgjithësi Edhe pse në fund do të thotë degje, s'ka nihje. Ëm, që do um, të thotë unë unë jo, edhe edhe e libri është vlerësuar edhe si uh, ka humor, është i mirë, domethënë është është i letuar. Është i përsatirik, po. po. Edhe mm -hmm. duhet të them edhe një fjalë për përkthyesën, ëm um, Alina, Alina Karavuli ka punuar, kështu që e di me siguri që që oh. ka ardhur mirë në Shqipëri, kjo është e vërtetë. Ka, në realitet Alina Karavuli është gjithashtu përkthyesia e cila është vlerësuar dhe me një shumëm për uh, Jane Eyre, kam, është ky nëse nuk gaboj. Ja, çfarë u thash? Jo, tash Alina Karolli ka marrë. Po, tash je s'ke të drejtë. Ti <laughs> e doja ta thosha. Okej, okay, mirë. Çëndrojmë thon tani. Do gati. Merr frymë thellë, nxirr ato letrën përpara. Që si dy, dy kam shinuar. Sa do bëjmë për gjjetet e popkicit tani? S'ka gjë, ai sa ke shinuar, ai sht pik ti jamim me ne. Okej. Okay. Ashtu. Uh, gati çuna? It's so sad. Po, <laughs> gati. Bëjmë gjëse sa si me ritmin, dashur donim që ta bënim balancën gjinore të plot. Jemi gender. Moskopia. Ëh, si është kjo, genderi? Sepse ç'është ajo, genderi? E ke më thënë po, genderi. Ju shihni se gjithmonë njëri nga ne ngelta kështu thaat. Gjelte, ngelte thaat. Sepse tash i kemi ngresën, bëjmë 3-1, 3-0. Okej, shumë mirë. Kështu që agresa, pyetja e parë për ty, në cilin lum u pagzua Jezusi Krishti? Ëh. Nuk e di? Nuk e di. Nuk e di, është gabim, gabim është pasaq, nuk e di. Pasak, jo, nuk e, një, nuk e, nuk e tjetër të japësh një përgjigje. Është, është lumin nuk e di, por uh, ai ai kalon në lumën tjetër. Në shtetën tjetër. Në shtetën tjetër, domethënë komplet. Okej. Okay. Le të sigojmë nëse kemi ndonjë gocë biblike këtu në klubin e mëngjesit. <laughs> Jeeri. Jeeri në cilin? Son... Ah, cilin lum u pa gëzuar Jezusin nga John Baxter? Nili kam thënë unë. Nili është pasaq. Bravo Jeeri. Jeeri. Gabim Nili. Mbi është vendi ku këmbëmballi Egjiptit e kemi rastosur më. Atje Dead River. Dead River e pa sakt ndjen ke? Volta. Drinizi. E pa sakt. Orion mua që kam thën Drini dhe u. Jo, e pa sakt. Lar, domethënë. Un mendova dhe Vjosa. Jezusi u pagzuar në lumin Michael Jordan. Ah, ah, ustava di nord. Që lumin Jordan, Jordan, Jordan. Ne nuk thamë me Jordan. Luminjë Erdan? Pa, pa, Erdan. Oh. Në no. shprisht zilja. Pa, pra, Aja, okay. or, më shprisht zilja. Aja, më në shprisht zilja. Aja, më në shprisht zilja. Amin. Shënë gjetës unë që keshë. Okej, okay. 0 pikë për ty, Gresa. 0% 0% 0% 5, 6, 0, më përni 5, 0. 5, 0. 5, 10, oh. um, 2. Shumir. 5, 10, 2. Hëna Jupiterit. Cila hëna Jupiterit mban emrin e një kontinenti në tokë? Cila hën? Po, ka ti sa hën Njëra nga të rëmë Njëra bërëtune është e sakë Po, cila bërëtune? Jupiter i ka shumë dë këshu hëna Po, si qëtë, si qëtë Cilë kontinent me ndonë, mund tjetë Thua jemëri në kontinentit Ha? Europa? Ja Esakt Ja frate kotë, përdojnë pjotë, bravo Ja shu kjo, unë ta rekomandoj këta Europa kanë të në unë Europa ka të ndë e yeri, bravo yeri Europa kanë të në zë unë Kanan, çose, Europa ka shkuar. Evropi. Evropi ka shkuar edhe është shumë të merdhme kjo. Je li nga shpërndur me gjerma, kjo m'fanë hola ka shkuar me gjerma greke. Evropi. Evropi. Urdhën e stuetur Antarktida, a, se ti the ma akullën me gjelbër. Gabim, gjelbër. Ma akullën e Evropës. Ajo Evropa. Procesi avu Antarktide ndonëse më ne, se që kishim. Dori, a, lori kishim shkuar, atyre, e Gabit. Lori është logjike. Nuk e ndryshojmë dot atë. Kur kur javu emrin Lori, akoma s'kishim shkuar atje. Edhe shikonim nga <laughs> larg dhe nuk e dinim <laughs> okay. ashtu si ishte. Po ta kishim ditur. Në fakt natkoh kur e pam ato për ertpara Antarktidën se kishim pak. Qëhtu që, ehm, pyetja numër 3. Yes. Si li vend e Europian, heqim Rusin, Gresa ka si përfaqen më të mave Nuk është pjesë e bashkimit e Europian jo, është mundësi jo, Nuk është pjesë e bashkimit e Europian E gjitha unë të Jo? Franca dotho janë mm, Gabim Njën një keq një Franca, një franca, një franca këtën dhe ti, ju lumë të dyja gabim A ti në ka thënë? Gjermania Shqipëria ima Për ti që e sakt është Anglia Jo e pasakt Britania jo, e madhe Vendin me i madhe në Europë, Ta i rusin, për si që rusin përsi urfaq është Ukrajina Oh, oh. sakt. Krajina, pa krajsisni. Pjyret janë numër 4, zonja dhe zotrin. Do mësohesh, gerson. Përmend një ndër dy pjesët e fytyrës që rriten edhe pse mosha vazdon. Mund mos të përmendësh ti ja? Po, hunda e veshut. Esakt, gresa, hunda e veshut. Hunda e veshut. Ose të rriten veshët shumë për momentin. Bravo, ieri, sakt gjithashtu, Altin. Hunda e veshut. Gjuha. Je <kete lives> <po <bio> <kinds of sheep> e ke drejt, Holta. Është saktë. Holta? Nuk është saktë në përgjithësi, por te ty po. Ndërkohë që Faleminderit. Falënderoj për ty këtu. E saktë me pas saktë. Qëse me silikon nuk bën buzët që për shembull te pas buzë 18 ke. Bën. Për edhe e fundit, për cilin ekip futbolli luante dikur Sul Demollari. Dinamo do të E saktë lum, bravo. Tirana ka konsol. Tirana ka tani, Tirana ka konsol. Nga Tirana vetë, do të bjerë një tjetër. Ashtu. Ujçi të dëborës, bravo. Dhe dhe Lori ka thënë? Dinamo. Bravo. Më duket se fiton Lori sot, më duket. Se unë ka Lori e sfionova. Se nuk jam i mirë në matematik për kështu se Lori kopjove do të thojë. Bravo Lori. Lum Lori. Lori Lori, ti je ka saktë, s'ka gjet jashtë, tha buzët. E, a, për dhe, po, dhe me gjithi sul -tëmullarin? dhe molarin? Po, për dhe pa, kash Po, për dhe molarin Sul ja, dhe molarin mo një a thas gjithvek shtu që <laughs> fiton Lori Po, ja, për dhe imi Për buzët, se s'kam drejt për buzët njëske Ja, s'ketë drejt dhe fari lori, As, e, unë jam të drejt Nu ketë drejt Mirë, uh, unë dua ta falenderoj Gresën që ishte sot me ne. Historia e dashurisë në Oxford, miq, dashur ndodhet në çdo librari. E keni shpërndar librin po? Po, po, ka një. Jav. Ka në çdo librari pranë jush nga shtëpia botuese Pegi, është i fundit nga Nikolane Klasikëve Botror, mm hm. Dhe po lejo, po e fus uh, në fund fare këtë fjalë nga The Guardian. Mm. Lexuesit do të gjejnë një roman të vërtet, i cili zotron një ngarkesë shpërthyesse të vonuar që ndihet sot me një fushi befasueset. Mm -hmm. Këtë e mbasman këmërimi qesit me më shumë në përkjabë e femni një shimpikatë. Njën Gjes Njën Gjes Good morning mm -hmm. Nga filmi Fifty Shades Darker Darker, mm -hmm. Darker. Po bura Leon Tashoffinger Pa tjetër Lore Apo thua derker Se e thonë që kjo është derfare Kjo kjo në mirë të vjales Kjo seka kër Kristiani Kristian mm. mm. Gry Po t'ishe shqiptar kjojtë Da kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo k Pusja syt, po themi. <gjus> Dikujt që quhet Cristian Gri asni. Asni. Ësht e vërtetë. Po ne paga paga e mbyllën edhe, ë? Të Tëreis te go. Kush fali? Kush fali? Si ai bën sikur zia zgjon zotë. Kush fali? Ës gurin dhe Kushtu foli. Kushtu foli? <gjus> <gjus> <gjus> <gjus> guri fshet dorën. Tamam. Ah. Gatiën kjo. <gjus> Nga unë? Po unë po për gati të tetën, në fakt, me që do dalim që ndëj. Aaa, nuk shuqe. Shishtë dhe në vëzhë më të frisa. Shui! Unë të rë? Shëtë këtë këtë këtë. Êshtë më mirë, komunikimi është ti mirë. Komunikimi mirë, po. Communication. Një të gjithë dhe thuar. Me tëmë drejtën, unë e djejë, shishtë nga ty, përshomë. Nuk me të këshë, dhe në farë, shkë shetë, shk E kaldo në lajmi në gabimi zvjetre Qo se këthej është edhe njerë të fja lija O, oh, unë e u reja dhe kur uh, gabimi zvjetre Po të ali... Me putin për shumull... Pritali këvendit i Lir Meta Tho oh, da oh. uh. i për shumull Ka ngrën 16 <turi> pedula Ndërkojnë që do të është e që... Ka takuar 16 deputet të grupit vet parlamentar E zëm nga gatrova për shkakun, ai i thot petlla gjithë deputetëve të LSI-s. Sigurisht ka ngënë meta, sigurisht këta janë petulla dhe i ha meta. Sa brejtëre thoshin ish petulla me mjalt, që janë femra. E hmm. kupton në këtë rast. Dhe në çonse po, e thon diçka këtë lajm, do të thosh ai si ta lutem shumë. Ka një pa rregullsi antje, po, i jën meta hangri petlla, është kjo. ë ah, kështu. Jo, Ti jo, thua që më mirë se, ta kalojmë, sepse nuk i ha petullat, po. Ish me dietë më, çfarë të thua. Megjithse po ket drejtse. Brumrat brumrat dalën, po. A jona dua vetëm bio. Se pastaj. Binacidës. Pre vaktin dit nuk dalin Lale. Okej, mirë. Um orgesa e imi miq dashur është nga Skraparri me origjin. Po Skalini. Çë nuk diem se bajsa. Si Skalini. Tamam, tamam, duke qenë se është me chorovoda. Skalini Skraparri me Skraparri. Jo, jo, orgesa me orgesa me petullat. Orgesa me petullat. Ah, po mi më mi. Pasorgesa nuk hapet. Ai oj hapetullat. <laughs> Dajni mëndje. Petulla ti ha dhe mbreti si ti mund të pyesni e, e keni shumë pranë. Tash i ka petulla në ploc, ka dhe petulla me sheqer. Po ti dori ti nga vës origjina jote. Un jam nga Tepelena me origjinë, domethënë. Në Korçë. Gjyshi im është po. Neve ne jemi me origjinë nga Korçë. Nga Korçë jeni juve. <laughs> po, jam pe Korçë këta. Ti ngjeri nga cilat fshatra vjen? Nga nga rrjedh prej Ardheutë. Nga Tepelena, tepelena dhe. Tepelena edhe ti, domethënë dy te dy Tepelena këtu. 2 uh, sekondar. Dy jo ja, jo, ja, Olta është nusë në nuse uh, në korçë. Ë Lori është, më, Lori tani në korçë. Olta është me, është me taban, thonë kështu, do të thonë tamam tamam i bie turke. Por kemi <laughs> uh, <laughs> uh, se është është avërfush krujës prezës krye. <laughs> nga Olta. Uh, nga Malakastra. Nga Malakastra, kështu që Blendi e di mirë origjinën time, kështu që s'kam ç'tham. E di. E di nga është kjo? Nga rrugë, e ke mëse. <laughs> Donëtan nga balkoni i Oltës këto vjetje spektakolare të bankave. <laughs> Shian. Jo, të vonohen Shian. Të shtatë të vonohen. Na mbyton, po. <laughs> Kishin hapur dia çarçaftë bardhë, u dojën dy makina, u bë kjo. Gjithë rrobat. Jan hallin e gjithë njerëzit që janë hallin e kësaj. E ty mizi. Blindit nuk flet njerëj më shumë se që u no, lan gjithatë çarçafa, u përdor gjithai deterdgjent, gjithatë ato. Ai ty mi u mm. fut në përspija etj etj. Ëh, mm. ah, sikletë është tani mësuar më herë të pastër. Dhe kur bëhet ky ty mi është sikletshum. Vërtet është vërtetësh. Që që unë them Unë them të jabe dhe një fitues të fundit dhe tike është ti di fituesi po për kuicit 4-9-4 Në numërit fiton 2 shishe nga kantina i pjeve gjesht kastriotis këndër beo durës Brava i qënë Idi Tani e kemi arritur në funda po qëfar? Po Misht të dashur Të klubit të mqesit Ne ju lome këtë këng të fundit nga Depeche Mode Where's the revolution? Ne duan sigur të sigurt të autorgesa zaimit për 2 orë të në vazhdim në klub e Frem në 104. Ciao. Merhaba. Elsbukor. He binz. Choose. You're making your decision.